Egészségedre. Egészségedre kell. Ah. Na szóval, ott szaktuk el, kell elkezdeni az adást, sziasztok, kedves állgatók, a Metélete podcast 229. fehér nyúlását halljátok, és azért kezdtünk közjátékkal, mert. Hát egyrészt azért, hogy elmondhassuk, hogy téged szedlák Ádám keltnek hívnak, engem pedig nem. Hát aki eddig nem jött rá egyébként, már a, a megelőző 228 adásban, az azt hiszem, hogy menthetetlen. De nem, nem tudhatjuk, hogy hányan vannak azok, akik ma kezdenek el minket hallgatni pont ebben a történelmi jelentőségű adásban, ami egyfajta mérföldkő a Meti Heteor immár öt éves történelmében. Jogos, Ö, tehát ke kedves biztos, ami biztos. sötétben bújkáló ellenforradan már friss hallgatónk, Cedlek Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és valóban ez egy, ez egy különleges adás, különleges abban az értelemben mégpedig, hogy a történelmünkben először ez egy úgynevezett szponzorált adás lesz. Mondhatni, címadó szponzorunk is van, hiszen a fehér nyúl kézműves sörfőzde az, aki ezt az adást szponzorálja. és erről akarunk beszélni mindenféléket, mert hogy sokáig... Na jó, az nem igaz, hogy sokáig tépelődtünk, hogy elvállaljuk -e ezt az együttműködést, mert nem nagyon sokáig tépelőttünk, de mindenképpen egy dilemma volt, amit viszonylag gyorsan megoldottunk. Igen, mert eddig mindig az volt, hogy mi az, arról beszélünk ebben az adásban, amit mi fontosnak gondolunk, és közben jellemzően egyébként csörözünk amúgy is. És ez a, ez a megállap, ez az együttműködés ez úgy jött, hogy valamelyik adásban Ferenc szerintem, mert biztos, hogy nem én, nyúl sört ívott, amit a nyúlások meghallottak, aztán ránk írtak, hogy akár együtt is működhetnénk, amennyiben ők adják a következő adáshoz a sört. És itt az volt a kérdés nekünk, hogy csinálunk-e mi egyáltalán ilyet? Igen, és az első válaszunk az volt, hogy hát nem mi nem csinálunk ilyet, mert ezt lényegében hobbiból csináljuk egyrészt, másrészt meg büszkék vagyunk arra, hogy függetlenek vagyunk, meg amúgy is az egész újságírás úgy általában véve való Világában és abban hiszünk, én legalábbis mindenképpen abban hiszek, hogy a, hogy a reklám az nem tesz feltétlenül jót az újságírásnak sokkal inkább az olvasói vagy hallgatói támogatás. Szóval hogy ezek, ezek így azt mondották volna elsőre, vagy ilyen első reflexként, hogy á, nem miért nem ne csináljuk. De aztán ugyanakkor meg arról beszéltünk, hogy alapvetően mind a kettőnket baromira érdekel az internetes üzlet, meg hát ebből élünk, meg különböző módokon, de mindenképpen belecsatlakozunk ebbe a világba ami üzletet, jó részt a, az internetes reklám, vagy az online reklám működtet. Úgyhogy azért fura lenne, hogy a, hogy a kedvenc műfajunkban, amikor valaki nekünk azt jelenti, hogy próbáljuk ki, hogy milyen az, amikor egyfajta ilyen üzleti réteg is rárakódik a tartalomra. Erre nagyképpen azt mondanánk, hogy mi már pedig nem csinálunk ilyet. Az hát mondjuk, hogy inkább lenne gyávaság, mint sem okosság. Úgyhogy végül azt mondtuk a fehér nyúlnak, hogy Persze, csináljuk, szívesen megkóstoljuk a söröket egyébként, de úgy, hogyha mindent elmondhatunk a hallgatóknak, tehát azt, hogy mi ez, meg miért csináljuk, tehát nem akartunk egy ilyen bújtatott reklámot, vagy termékelhelyezést csinálni, az tényleg nem feltétlenül a mi világunk, hanem inkább csak azt akarjuk megbeszélni, hogy mi elmondjuk, hogy ezt az adást a fehérnyúl szponzorálja, egyébként egy, egy ládásör. Egy ugye? Arra, igen. Egy láda sört küldtek nekünk, meg költek sernyitót, meg tudom én ilyen túra belépőt, meg mindenféle ilyen kedves apróságokat. A főzletúra belépő egyébként pont elgondolkodtam, hogy én nagyon sokai könyvjelzőnek gondoltam, mert hogy az ember a sörzés közben olvas, ugye, mint minden más élethelyzetben is. De nem a hátuljára van én vagy túra belépő, hogy az amíg valamit kezdenünk kell. Igen, és az én fejemben az volt, hogy hát hogy fogom én rávenni a feleségemet, hogy menjünk el egy az nyilván őt nagyon nem érdekli. És akkor valamelyik lányom mondta, hogy Gondolom a kelt elmentek. És. Mondta, hogy erre nem gondoltam, de hát ez egy tök jó ötlet. Nyilván együtt kéne elmennünk, nem főzhet úrázni. Ö, akár el is mehetünk, persze. Hm. Ö, amikor legutoljára sörfőzés sörfőzést láttam, az a következőképpen nézett ki. Ö, két ember, akinek az egyik én voltam, lóbált egy forró fazékban egy. azért csőkigyót, miközben a sörfőző mester unokaöcsém. Autóba pattant, és végig a környékbeli három darab benzinkutat, hogy szerezzem valami öt kiló jeget, mert le kellett hűteni nagyon gyorsan a levet. <gül> és amíg mi lobáltuk ezt a részkígyót, és egy harmadik pedig öntötte bele a vizet, addig ő megjött a jéggel, és folytatódott a folyamat. Én ekkor hazamentem, mert múgy csak belé néztem, bekaszolni, gyorsan be fogtak segíteni. Az hétszentség, hogy ennél lehet profiban csinálni, ellenemre az is jó sör lett. Biztos, hogy lehet profiban csinálni. Én egy-két videón láttam, csak ilyet személyesen még sose tapasztaltam. Szóval, szóval, hogy na, kíváncsiak lettünk arra, hogy egy ilyen működhet-e a mi podcastunkban, ez az egyik, természetesen kíváncsiak voltunk a sörökre is, hát az magától értetődő. És, és igazándiból arra gondoltunk, hogy ezt egy, egy módon lehet lemérni, ha mi kíváncsivá tudunk titeket tenni annyira, hogy felkeressétek a, a Fehérnyúl kézműves sörfőzdének a honlapját, ami a fehérnyúl.hu címen érhető el, akkor Mind a meti óról, mind a fehér nyúl márkájáról mond valamit, hogyha ezután, az adás után így megemelkedik a, az oldal látogatottsága. És akkor nem tudom, hogy milyen tanulságokat fogunk ebből levonni, de egyelőre, egyelőre itt tartunk most. Bekészítettünk mindenféle söröket ide az asztalokra, az adás felvételéhez. Illetve nekem már van véleményem is erről az egész fehér nyúl márkáról, meg a sörről, meg, meg a kézműves sörökről. Ha neked is van kell, akkor erről beszélhetünk is akár. Van van keresztkérdésem, ha már így belementünk ebbe. Keresztkérdés. Hogy a, a Rafa nevű e, sört azt te de már tőlük? Nem ittam, de itt a három közül, amit kikészítettem, ő a második. Oké, okay, ezt akkor megvárom, mik kinyitod. <gül> Jó, de az első, amit egyébként kiraktam, az a PILS. Mert hogy ezeknek a kézműveseknek nem csak ilyen nagyon fifikás IPáik, meg apáik, meg stautyáik vannak, hanem van egy PILS-típusú sörük tehát egy ilyen rendes hétköznapi tömegsör nem véletlen, hogy a is azt nyitotta ki először. Ezek szerint én is azt gondoltam, hogy ezzel kell kezdeni, mert ezt egyébként már megkóstoltam én is a héten, és hát arra jutottam, hogy hát hogy ez egy nagyon nagyon jó sör. egy tehát pills olyan, mint amit az ember a boldban vesz, vagy amit hétköznapi szik vagy amit egy korsóba csapolnak neki valami bénakocsmában, kocsmában, de sokkal finomabb, teltebb, ízesebb. Mondjuk ezt el is várhatjuk, de azt mindenképpen bírom benne, hogy, hogy, hogy nem csak ezekben az ilyen ismeretlen magyar ember számára kisé legendáriumként működő mit tudom, imperial IPA-típusú sörök vannak, hanem, hanem van náluk ilyen klasszikus olyan sör is, amihez van összehasonlítási alap, amiről el tudom dönteni, hogy ez jó-e. Például az imperial stoutról, azt el tudom dönteni, hogy ízlik-e, hogy a többi, hasonlóhoz képest jó vagy nem jó, arról fogalmam nincsen. Rövet engem egy ipával azért mindig meg lehet venni. Még mindig nem mondtam meg azt a virágzó búzamező ízű meg még virágzó nabra forgó táblát. Uh -huh. Ugyanakkor meg azt szoktam látni a. Hát, hogy lehet ezt szépen mondani. A kézműves sörforradalomtól annyira el nem ragadtatott uh, ismerőseimen, hogy felszokták vetni azt érvként, hogy ha ezek a főzdék először megtanulnák főzni egy többé-kevésbé jó pilszt, illetve a következő kívánalom a és kétszer ugyanazt a sört ugyanilyen ízben lefőzni nagy mennyiségben. Igen, igen. Akkor ez egyfajta minőségi ugrást jelent, nem pedig a, izé, kezdjük rögtön metál a karrierünket, és főzzünk le egy imperiál kizellag Belgium egyik sarkában ismert típusú sört, amit nem tudnak megítélni a, a sörfogyasztók úgy általában, jöjjel. csak az, hogy ez gyerekosan más, mint amit eddig találtunk. Igen, igen, és ezek a játéksörök, én azt gondolom, hogy én mindig így tekintek rájuk. Tehát azok a sörök, amik nincsenek benne a magyar sörfogyasztó kultúrájában, azok az ilyen vicces kirándulások, amit az ember úgy egyszer megkostol. Tudom én, ha üdítőben gondolkodunk, akkor, amikor a, a kínai ilyen lyukkasör, vagy lyukka, nem sőr lyukka üdítő, meg ilyen mindenféle nagyon fura aloe verás cuccokat így megkóstolja az ember. ez megkóstolja, elkönyveli magában, hogy ez ízlet, vagy hogy nem ízlet, de nem fogja onnantól kezdve minden héten azt venni természetesen, már csak azért sem, mert nem jut hozzá, hanem úgy lesz egy ilyen élménye, egy ilyen, egy ilyen távoli emléke. És ezek szerintem ugyanilyenek, tehát az Imperial Stout, hogy már mindig őt emlegessem, meg a, meg a Rafa, meg ezek. Ez ilyesmi, de a Pilsz, az egy, az egy valódi ö, versenytárs. Hát mondjuk, évén a magyar sörfogyasztó átlagnak a, a tapasztalatából kiindulni, ez egy veszélyes dolog. Mert ha azt nézzük meg, hogy még a sarkis párban mi van a polcon, akkor ott a, a csúcstermék nagyjából a, a soprainak ez a menekülő pálya, ami, hogyha semmi más nincsen, akkor menekülésként el lehet fogyasztani. De az is volt már sokkal jobb, mint amilyen állapotban most van ez a sör. Hát azért jobb fajta pilszek, meg lagerek vannak. De persze, igazad van, és a, tehát, hogy mondjam, a, azt, a, azt gondolom, hogy az, az hogy tehát az, ez nem úgy van, hogy egy, egy ipa, egy jó ipa, az egy sokkal magasabb minőséget képvisel, mint egy jó pilsz. Az egy teljesen másik technika, másik ízvilág, nem feltétlenül jobb, csak szokatlanabb. Ö, igen, igen, igen, csak mondjuk egy, egy sörpolcnak, a, és átlag abc beszélünk, a spektrum az jóval kisebb, mint ugyanennek az áruháznak mondjuk a borpolca. Ez így van. Ez abszolút így van. De hogy legalább egy nagyságrenddel. Egyébként ehhez kötődik a másik gondolatom, ami így a héten kialakult bennem a, a fehérnyúl termékekkel, meg úgy általában az egész kézműves sörös divel kapcsolatban. Ugyanis megnéztem, hogy mennyibe kerülnek ezek a sörök a boltban. Azt tudni kell, hogy, hogy 033-as kiszerelésben van mindegyik, és egy ilyen 033-as sör, hát azt, hogy a boltban mennyibe kerül, azt nem tudtam megnézni de az ilyen internetes források, ahonnan beszerezhető, 7-800 forint között adnak egy ilyen 033-as sört. Egyébként egységesen, tehát vannak ilyen 10-20 forint eltérések, de nagyjából ez a, mondjuk legyen 700 forint az egység ára egy ilyen 033-asnak, ami azt jelenti, hogy két ilyen az már közel másfél ezer forint. Ez nem az a fajta sör, amit az ember vacsorához megvesz, vagy amit minden este bedob egyet-kettőt. Hanem ez az a sör, amit nem is tudom, ünnepi alkalmakra veszel. Legalábbis, hogyha mondjuk a nem tudom az értelmiségi magyar átlagot veszed. Tehát aki, aki naponta megiszik egy sört este a munka után fáradtan, annak ez egy olyan megfontolandó összeg. Egyrészt meg már csak azért ismert, hogy mondjuk 1500 forintért, ami két ilyen 0,3-as sörnek az ára, azért már egy egészen jó minőségű bort is vehetek. Amit ketten az asszonyja, ha megiszunk, akkor még mindig, tehát hogy mondjam, nem kéne az egészet meginni ketten feltétlenül hogy egy jó esténk legyen. A két kis sör meg, hát az ilyen legyen egy jó íz, ami elkíséri mit tudom én a rántott húst sőt krumplival. Szóval, hogy ez egy egészen más világ, nem, a sör az nekem egy ilyen egy ilyen üdítő, vagy egy ilyen, nem is tudom, sok, sok, abból sokat iszik az ember, nem keveset, nem csak úgy nyalogatja. Hát, uh, egyszer egy kocsmában sikült megvennem az utolsó és egyetlen darab uh, Romanov nevű imperial az nem az a sör volt, ami az ember kettőt iszik meg, hanem az, amivel egy felett elüli az egész estét, és akkor is úgy érzi, hogy lehet, hogy az utolsó korty az már nem kellett volna. Az egy bitangerős darab volt. De értem, értem, igazad van, persze. Csak, csak amikor a kezemben van egy ilyen 0-3-os akkor, akkor én ezt nem tudom úgy inni, hogy, hogy így a számhoz emelem, és így, így sippelgetek belőle, mint egy, mint egy borkostoló, hanem megemelem az üvegnek a fenekét, és így beöntök egy adagot a számba. Nem baj, mert hogy ez egy másik megközelítés, és ettől izgalmas is szerintem egyrészt. Másrészt meg e, értem, hogy ez, hogy ez drágább kis üzemben kézzel csinálni söröket, mint, mint nagy üzemben százezer liter számra. Erről teszem, mert a múlt, múlt héten vagy előtte volt egy linkünk, amiről aztán nem beszéltünk. Egy hosszú véleménycik volt a Körenteferzen arról, hogy, hogy attól, hogy egy városba, akár akárval megérkezik egy valamelyik láncnak egy valamelyik egysége. Egy szülségkedvéért beszélünk Starbucksról. És amellől kipusztulnak a helyi kávézók, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az emberek jobban vágytak a Starbucksról, hanem arra, hogy, hogy mihét egy ilyen üzletet megveti a lábát. Ö, onnantól kezdve abba az üzletbe tudja rakni a teljes, ö, teljes méretgazdaságosságot, és akkor is elnyomja a helyi versenytársakat, amennyiben amúgy a helyiek nem erre vágynak. Tud olcsóbban üzemelni, tud olcsóbban adni bármit, egy idő után elfonyadnak mellett a helyek, ha csak nincs nagyon erős közösségi támogatás mondjuk a korábbi kávézó mellett. Hát igen, elég nehéz ezzel vitatkozni. De vagy úgy értem, hogy versenyre is kell mert hogyha, mert hogyha jön egy méretgazdaságossága miatt olcsóbb versenyző, aki profiban, állandóbb színvonalon, adott esetben jobban szolgál ki, és mégis kevesebb pénzt kér érte, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy de én ragaszkodom a, a kicsi rosszabb, ám drágább kézműveshez. De egyáltalán nem biztos, hogy rosszabb például? Nem biztos, csak a, de, nem biztos, de lehet. De, de, hogy egyszerűen az, az könnyen lehet, hogy az a, az a multi az pusztán azért tud ö, olcsóbb lenni, mert miért gazdaságos, és, és azért tud jobban kiszolgálni, mert olyan a franchise -a, mert kik tudta kísérletezni, mert beletett, mit tudom én hány millió euró kutatásfejlesztést, stb. stb. Vagy a másik oldalról már van egy kész monopóliumja, amivel tele tudja toszni a piacot termékkel, és kapaszkodjál. Tehát, hogy... Értem, de nem ez érdekes most szerintem, mert ezt ismerjük. Nekem mindenki azt... érdekes, mert az egyik az, ami a, a, a majd a piac megoldját szokták rámondani az ilyen lesz emberek, és ez, ez egy viszonylag komoly önbecsapás. Hát nem, mert a piac megoldja, és az fog történni, hogy a nagy megöli a kicsit, és ez vagy igazságos lesz, vagy nem. Én csak azt mondom, hogy ez nem egyszer igazságos, mert hogy jobbat kapok olcsóbban a nagytól, pusztán azért, mert ő, hogy mondjam, megengedheti magának, hogy jobbat adjon. Aztán ez egyáltalán nem mindig van így. Nem azt mondom, hogy ez a törvény, csak azt mondom, hogy ez is megtörténhet. Az, az nekem egy ilyen elég erős élményem például, hogy mondjuk, amikor ilyen, ilyen olcsóbb üzletláncokban, mint az Aldi vagy a Lidl, ki van téve a banán, meg ki van téve a biobanán, akkor a biobanán az mindig látványosan kisebb, barnább, rosszabb a szaga, és drágább. És hogyha megveszed, akkor az ízében is pontosan ugyanezt kapod. Könnyen lehet, hogy nem tudom, beinnyek, tehát ízfokozók és pszichológiai kondicionálás áldozata vagyok, de az tény, hogy eszembe nem jutna biót venni, mert nem elég, hogy rosszabb, de még drágább is. És azért ez mondjuk egy ilyen közkeletű E, igaz vagy hamis, nem tudom elgondolás, hogy a bio gyümölcsöt arról lehet megismerni, hogy kicsi e, rodgyantabb, fonnyadtabb, és az ízese olyan jó, mint a e, teljesítményfokozókon hízlalt spanyol leperi. Egyrészt, igen, másrészt azért szerintem te is vettél már például olyan paradicsomot, amit olyan fotogén volt, hogy majdnem megnyerte Miss Universe-t az, azon a héten, ellenben ö, elfogyasztása után tökéletesen semmilyen íze nem volt Sőt, egyre több ilyet veszek, egyre többféle termékből, és ez egyre jobban bosszant. Szőlőben több, több szezon óta így belefutok abba, hogy rendkívül jó illatú, első harapása jó ízű szőlőről kiderül, hogy lényegében nincs neki íze, és nem, nem olyan az élmény, mint volt. Szóval persze, persze tudom, és ez a, ez a jellemzőbb, csak azt mondom, hogy egyébként a, a kapitalizmus logikájából következhet az, hogy a tömeggyártó vagy a tömegszolgáltató az jobb szolgáltatást ad, mint a kicsi. Megkövetkezhet természetesen az ellentétje is, az biztos, hogy a tömeggyártó például állandóbb minőségre számítasz, mert ez valóban a kézműves főzdékkel egyfajta baj, hogy ritkán tudják ugyanazt a minőséget, meg ugyanazt a terméket hosszantolni. Igen, plusz benne van az is, hogy valamikor te jársz jól a, a tömeggyártással. Ilyenkor azért mondjuk érdemes végignézni a érték értékláncot, hogy ki az, akivel kicsesnek közben. Én végfelhasználóként nem tudok magamra annyira tudatos, fogyasztóként gondolni, aki ott megáll a polc előtt, és az árcédla a nézegetésén, meg az ízeken túl még azt is mérlegeli, hogy melyik termék esetében mennyire csesznek ki az értéklánc mely szereplőivel. Nekem azért ez felszokott merülni. Tehát például akkor, amikor mondjuk pont az Aldi-ban látom a hagyományos védett olasz termékeknek a német nagyipari klónjait nagyon olcsónadva, akkor az így felmerül benne, hogy Európában, Németországi milyen szerepet játszik. És hogy miért német mozzalállát eszek Na, de ebben most kimondtad a lényeget, tehát jó, felmerül benned, és így átgondolod, de a német modszerrel áteszel. Igen, mert nincs a piacon az alasz például, mert ki van hát, számítva. De hát ezt mondom, hogy, hát igen. Hogy, hogy a kapitalizmussal felépített, felépítettünk egy játékot, amiben mindenki kubassza a másikkal, ahol tud. Kapitalizmus kritikát bármekkora mennyiségben tolhatunk, ezzel nincs kifogásom. Messze jutottunk a sörtől, ez tény. De nem itt kavargunk a sör körül. A... Ez a fehér nyúl élmény nekem ebből a szempontból volt érdekes, hogy, hogy itt nem erről van szó, tehát hogy itt ez, ez nem, a, nem a kicsit fonnyadt biobanán, ez kurva jó ez a sör, de tényleg. És nem most nem nyalizunk, meg az elmúlt 15 perc nem arról szólt, hogy a kézművés sörfőzdéket dicsőítsük, de hogy ez a sör tényleg nagyon finom, és pontosan azt érezni benne, hogy, hogy sose értem, hogy amikor veszek egy ilyen, egy ilyen, tut, vagy egy ilyen tömegsört, akkor miért érzem, hogy hogy, hogy lehet, hogy én azt víz, hogy én ért, tehát hogy nekem van baj az ízérzékelésem, mert hogy vízízű, vagy hogy nem érzem igazán, vagy hogy annyira a szénsavas, hogy nem érzek mögötte ízeket. De aztán a Winklertől megtanultam, akinek azóta is rendszeresen követem a sörtesztjeit, hogy nem, nem, hát azért van, mert ezeknek valóban nem nagyon van íze. Vízesek, nagyon szénsavasak, pont azért, hogy minél kevesebb alapanyag legyen bennük. Hát itt a, a Fernyúnán nem erről van szó és ez tök jó benne. Szerintem egy kicsit drága, és ez fura. ezen érdemes volt elgondolkodnom, hogy, hogy lehet-e a sörre úgy tekinteni, mint ilyen, mint ilyen ritka alkalmak megédesítőre, vagy megkeserítőjére ez esetben inkább. Tehát, hogy, hogy csak úgy kedvelésből egy ilyen 033 pippantok elpippantok valamihez, és nem áll otthon három rekeszzel. Ez annyira jó, hogy mert ez az oka miatt gyűlöm vagy a marketinget mert hogy ö, időnként szembe szokta jönni, hogy hú, megint mekkorát gurított ö, új kampányában a Borsodi, vagy ha ismét el akarnak nekünk adni sört a Sopronitól, és ö, a végén mindig egy olyan reklámot sikerül leforgatni, hogy közepesen mélyhangú fiatal férfiak ö, egy olyan csapatnak szurkolnak a tévé előtt a kanapén ülve, ami lényegében bárhol Dunába lőnének már a lépés után a teljesítményük miatt, vagy makulátlanul tisztán autót szerelnek egy makulátlanul tiszta műhelyben, és esetlenként még van a fáradt irodai alkalmazott hazamegy makulátlanul tiszta lakásába, és lerakja a bőrtáskáját, és elővesz egy valamilyen sört a hűtőből, és így kb. ennyi. Tehát a, a sörmarketing az a jutalom a nap végén. Leülünk a, hát leülünk a haverokkal, tehát egy nagyon-nagyon kicsi skálán mozog, és nagyon primitív zenetekkel operál. Hát mert az egy ilyen, de szerintem, de szerintem a sör is ilyen de hogy tök nem ilyen, tehát lényeg, pont erről beszélgettünk eddig, hogy lényegesen több van ebben az italban. Hát lehet több is. Tehát persze lehet, és azért most, amit mi kóstolgatunk, az ennek az iparnak a csúcsa, és a, a, az elítje és a felső egy százaléka. De azért a sör alapvetően már csak történelmileg is arról szól, hogy az egy ilyen, az egy ilyen nagy mennyiségben iható, könnyű cucc, ami hát kvázi a... A drága bort volt hivatott helyettesíteni, nem? A fenéket. Mármint, hogy a, a borból, az olcsó bor, az pont arra szolgált, ahol, ahol nem volt íható vízat, akkor igyunk bort. Az összes alkohol erre, erre játszott rá. De a sör is, nem? Aha. Csak a bort hamarabb kezdték el úgy pozícionálni, hogy ez nem csak az izé, este leülünk a lámpás mellé, és megisszuk a kancsóból, hanem, hanem ennél több van benne. Nem tudom, nekem ez a percepció, nekem a, a sör az a... a az a haverokkal, leülünk és iszunk három korsóval fejenként, és tolunk mellé egy kis unikumot is, még régebben, amikor még jobban bírtuk az ilyesmit. A bor meg a, a, bor meg a vacsorához, és a vacsora után elszopogatunk fejenként két decit. Szóval nekem tök másról szól a kettő, és a, a sör az a, tehát, hogy mondjam, amikor egész nap evezek a rábán, és benne van a karomban 40 kilométer és 40 fok, akkor akkor semmi másra nem vágyom, csak hogy egy hideg sört vagy hármat megijassak, és az fel sem merül, hogy egy vörös vörösbor milyen jó lesne. Az egyszerűen az, a, a, a lehető kevésbé sem merül fel. Értem, vannak élethelyzetek, ahol a, a polcajás kommers az ital. Mint ahogy az sem ugrik be neked, hogy mennyire jó lenne most egy vödörredbullpesgő. <hály> <Júi. Igen. hály> jó, igen. Igen. Igen, igen, igen. Na figyelj, csak egy kicsit túlbeszéltük ezt a sörtémát, bár érdekes volt nekem, de, de annyi minden jó, valódi, úgy értem, az adás témájában még közvetlenebből kapcsolódó dolgunk van, hogy megbeszéljük. Séljünk tovább, még van. Séljünk tovább, és majd, hogyha valamelyikünk felpont pont egy másik típust, akkor azért számoljuk hát A Rafán nagyon kíváncsi az arcodra, mert meg is nézem, mivel lehet Windows-on képernyőmentést készíteni. Nagyon hát, kíváncsi vagyok, hogy vajon mi fog kiderülni. Ellenben. Te vettél Google Home Minit, én ma a Singles Day alkalmával rendeltem egy Bluetooth hangszorót, egyáltalán nem Kínából, de, de neked már ebben vannak tapasztalataid, úgyhogy meséljél. Hát most már lassan egy hete van Google Home Minim és Google assistant -em. bizony. Ugye egy 15000 forintos Bluetooth hangszorról beszélünk, ami, tudom én, mekkora egy ilyen 7 centi átmérő kis pasztilla. Ehhez képest jó hangos, meg a hangminősége egyáltalán nem ijesztő, tökre elmegy ilyen konyhai podcast meg rádióhallgató eszköznek abszolút rendben van. És eddig nekem tapasztalatom asszisztensekkel a Siri-vel volt. Na hát a Google Assistant a es képest, nem fordítva mondom, a Siri a Google Assistanthez képest egy ilyen hisztérikusan poénkódó kis ovodás, de szó so, szerint. Tehát a Siri tök hülye a Google Assistanthez képest, de tényleg. Ez az első. A második, hogy, a, hogy a, a Google Assistant egy csomó mindenre képest, sokkal több mindenre, mint Siri. Alexával nincsen kapcsolatom. És egy, tehát az első, az első élmény, az ismerkedés, az szuper, nagyon jó. Aztán egy idő után kiderül, hogy amely nyelvekre fel van készítve, azon nagyon jó, és ez nem csak az angol, hanem azért lényegében az összes világnyelvet most már beszéli a, a Google assistant ami azt jelenti, hogy franciát, németet, spanyolt, a, a dél-amerikai dél portugált, skandináv nyelveket, kínai, szóval sokat beszél, magyar azt nem. És habár elboldogul a, a kiejtésemmel, de egy ponton lényegében ellehetetlenül az ember, amikor nem angol nevű dolgokat akarsz tőle kérni. Ugye itt nem kell megmondani, hogy milyen appal játszom le micsodát, hanem tudod azt mondani, hogy hogy oké, okay, Google Play Radio, Petőfi. És akkor ő azt mondja, hogy Tóni, on, most én el fogom kezdeni játszani a Petőfit. A, na, az, hogy Petőfi rádió, azt nem könnyen, de megértette. A rádió jazzit, az folyton valami rádió jersey-vel akarja nekem kiszúrni a szememet, de hogyha ilyenkor hisztérikusan újra és érthetőbben elmondom, hogy én a, a jazzit akarom hallgatni, akkor azt megkapom végülre. A klubrádiót, azt. Nem, azt, arra nincs. Arra nincs semmilyen workaround. Nem lehet valamilyen rögzíteni benne ezeket az állomásokat, mint nem lehet, a rádióban a lehet. Idején? Így van, nem lehet rögzíteni. Tehát pár dolgot lehet rögzíteni. Azt kérdeztem is tőle, hogy mert például, hogy, a, hogy hogy hívják a feleségemet, azt arra mindig azt mondja, nem tudom, hogy, hogy hívják a feleségedet, de ha megmondod, emlékezni fogok rá. Én megmondom, majd megkérdezem megint, és ugyanezt mondja megint, de elvileg azt meg tudná jegyezni, csak nem tudom, hogy most miért nem teszi. De ugyanezt a rádió adókkal nem lehet. Vagy eddig úgy tűnik, hogy nem lehet. Azt várom egyébként, hogyha majd sokszor fogom tőle kérni a jazzit, akkor már békén hagyja a Jersey rádióval. Ezeket tüneteket én ismerem. Ez Ferenc az alzémerkor. Az övé. Tehát, amikor ugye nem az ennyi. Az övé. Tehát, amikor dolgokat uh. újra és újra, és újra megtanítasz egy gépnek, és erre egyáltalán nem emlékszik, az pont hogy nem működik emberben. Na jó, de szóval, elég okos, elég sok mindent lehet vele csináltatni Az tök jó, hogy. Ő a te igényeidet lefordítja appokra. Tehát amikor azt mondod, hogy játsz a rádiót, akkor azt mondja, hogy ezt csúni, na no, fogom játszani, hogy... Uh -huh. Amikor kérsz egy podcastot, akkor az ő podcast lejátszójával elkezd játszani valamit, viszont más podcast appokat nem lehet használni, és a magyar podcastokra semmilyen módon nem lehet rábeszélni, tehát, tehát az, hogy Meti Eteorebvel egyáltalán semmit nem tud kezdeni, nekem legalábbis nem sikerült. Ami viszont egy őrületesen nagy előnye, és ez tényleg hát ettől. Ettől lehidalok. Hogy mondjuk meg tudod tőle kérdezni, hogy reggel, hogy mi van a napommal, és akkor elmondja a naptárban, mi van, meg a, tehát milyen ap lesznek, míténgeid lesznek, meg mennyi ideig tart bemenni a munkahelyre, mert hogy tudja, hogy hol a munkahelyed, hiszen a Google accountoddal azonosítja a hangodat. Ám de meg lehet tanítani neki több hangot, amihez egy-egy Google accountot lehet csatolni. Tehát a családban ez úgy működik, hogyha én szólok hozzá, akkor az én naptáramat mondja el, meg az én Spotify accountomból játsza az én általam összerakott playlisteket. Ha Arata szól hozzá, akkor az övé. Ebben azért az is vittes, hogy a Google Maps is meg tudja tanulni ezeket a címeket, viszont én még nem találtam benne olyan felületet, ami a Home és a Work től eltérő kategóriákat tudnak kezelni. Te valahol laksz, és valahogy dolgozol. A kettő között Egyszerűbéteni az életet. Hát kedvenc helyeket le lehet mentem, de alapvetően igen ez a kettő, de Itt is ez a kettő. Más van vannak, meg. Mert hogy a többségre optimalizál, és itt is erre van szó. De hogy, de, hogy ez zseniális, hogy több, több felhasználója tud lenni a Google Assistantnek, és ezt hangalapján ő tudja, hogy most éppen kiszól hozzá, és annak a személyes dolgaival működik, ez nagyon nagy előnye. Egyébként, a többségre optimalizál, ez nem biztos hogy Tehát ez, ez egy kényelmes válasz de abszolút el tudom képzelni azt az igényt, hogy oké okay, Google, tervez útvonat anyámhoz, mikor érünk oda. Átmennénk Péterékhez. Van-e dugó? Ezt konkrétan tudja. Tehát a Google, Google Assistant ezt így, ahogy van tudja. Meg lehetne kiadni, hogy ki az anyád, meg ki a Péter. Általában össze lehet kötni a kontaktszal, és abban az összes ilyen, ilyen megjelölést érti, meg tudnék neki mondani, hogy téged hogy szólítson, hogy milyen becenívhez, milyen ember tartozik. Tehát ezeket mind tudja, megint csak a magyar viszonyokkal vannak azért problémái. Egy csomó mindent át lehet nevezni. Amit még nagyon bírok benne, hogy minden ilyen google hoz kötött eszközt a házban tud vezérelni. Tehát például a tévémre ugye rá van dugva egy, egy Xiaomi Mi Box, amiben van Chromecast is, és azért én azt tudom mondani, így fennhangon, hogy oké, okay, Google, kapcsolt be a Xiaomi TV-met. És akkor ő bekapcsolja. És ez azért nagyon szerencsés, mert mostanában valami szoftver frissítéstörténetet a Mi Box az néha nem kapcsol be. Tehát hiába nyomkodom a távirányítónak, a bekapcsolom de hát nem kapcsol be. És ha nincs szerencsém, akkor nincs más megoldás, mint fölállok, kihúzom, bedugom, rebútól végigvárom a bútot, és akkor így tudom csak bekapcsolni. De mostantól csak szólok az én Home Mini barátomnak, aki bekapcsolja valahogy a wi fi keresztül szól neki, hogy tessék bekapcsolódni. Szóval lehet vezéren a dolgokat. És hát természetesen vannak benne vicces, a geek közönségnek szóló easter -agek. Mutatok egyet, hogyha, ha gondolod. Hajra, hajra. Ez volt a kedvencem talán, és így néz ki kávé. Oké, okay, Google, who shot first? Hon, definitely. Oké, okay, I just watched the video again, and now I'm thinking Greedo. All right, here we go. I've now watched the video 15 times and I can say for sure that Chewbacca was not in that scene and I am therefore not interested. Okay, flip a coin. All right. It's heads. No. Hát ennyi, Ugye ebben most igaza nem egy volt benne, hanem kettő, de tehát megkerdezettőle, hogy ki lőtt először, akkor azt mondja, hogy a Han. Hát most megnéztem és inkább a gridó. most megnéztem még 15-szer és nincs benne Chewbacca, úgyhogy nem is érdekel az egész. És én ezt imádom, ahogy ezekkel a popkulturális utalásokkal játszanak ezek a cuccok, ez ebben valahogy mérhetetlen sok irónia van, ezt nagyon bírom. Az meg, hogy dob fel egy érmét, akkor ő feldob egy érmét, és szimulál neked egy fej vagy írást, azt meg azért nagyon bírom, mert ez például itt nálunk egy tehát valódi használatban van, ki menjen először fürdeni, Mely gyerek menjen először fürdeni, ezt eddig is érme-feldobással döntöttük el, most imádják a lányok, hogy ők is Feldobhatnak egy érmét az asszisztense. Ez egyébként valahol menű. Én közben azóta keresem a Personal spaces vagy Personal Places beállítást a Google maps és most már a Google fiókomon belül még mindig nincsen meg. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom azt mondani, hogyha lehet is állítani desktopon, akkor ezt rohadtul elrejtették. Viszont már le tudtam volna írni a munkahelyemet és az otthonomat kétszer. Na jó, egy záró gondolatot akarok csak mondani a Google Home mini kapcsolatban, hogy... Én azért szerintem már itt a műsorban is sokszor hangot adtam a kétkedésemnek, hogy a hangvezérlés az jó dolog, mert hogy az ember nem, nem beszél egy géphez, meg az olyan fura. És hát azért a konyhában, olyan mosogatás közben, vagy, vagy tíz órai készítés közben csak úgy hátra szólni, hogy indítsd el a rádiót, az rohadt jó. És tök kényelmes. És egyáltalán nem krípi. És nagyon, nagyon szeretem. Nagyon, nagyon, nagyon tetszik. Na, ez van. Kicsit idegesít, hogy nem ért meg mindig, hogy nem hal meg mindig, hogy a magyar dolgokat még ilyen Völkeranddal sem tudom feltétlenül elérni, vagy csak egyiket, másikat. Egy közel tökéletes Stockholm-szindrómát mutattál be egyébként, tehát ez a nem játsz a podcastjaimat, az hallgatott rádióknak a felét hajlandóan indítani, a másik feléről fogalmas sincs, hogy micsoda, de az a kettő mit tud, az faszza. Nem egészen, mert Mindenképpen előrelépés mondjuk a, ahhoz a Bluetooth hangszoróhoz képest, ami, ami mindig be kellett kapcsolni, meg kellett várni, amíg kapcsolódik hozzá a, a rendszer. Tehát nem egy bekapcsolás élmény volt, hanem egy, hanem egy felszállok egy kisebb repülőgéppel élmény volt. Most ehhez képest meg, amit nem tudok hangvezérléssel csinálni, azt, ahhoz, akkor kinyitom a megfelelő appot, elindítom a megfelelő rádiót, vagy podcastot, és azt mondom, hogy, hogy Chromecast. Uh -huh. Google Home, és akkor már működik, és működik, és mindig működik, és nem dobja el a kapcsolatot, meg ilyenek. Tehát ebből a szempontból egy jobb Bluetooth, vagy egy jobb Chromecast támogatásos eszközt szimulál, plusz még lehet játszani ezzel a, ezzel a hangvezérléssel, és, tényleg, és meg lehet kérdezni tőle olyan dolgokat, ami az eddig elővettem a telefonomat, és bepöcsögtem. Úgyhogy nem, nem, nem az van, hogy megbocsátom neki a bénaságait. A bénaságait számon tartom, és az óra alá fogom dörgölni időről időre. De összességében ezt egy jó eszköznek gondolom, és meglepően jó eszköznek gondolom. Ja, telefonálni se lehet vele, csak az USA-ban, meg Kanadában. Pedig mennyire jó lenne, ha azt mondhatnám neki, hogy akkor hív fel anyámat, és beszélgess vele egy kicsit. Bocsanya. Ott a Google duplex majd? Igen, igen, igen, az erre is jó lesz majd. Csak az a baj, hogy ez ára, addigra lesz jó, mire a mi gyerekeink akarnak majd nem beszélgetni mi velünk, és majd ők hivatnak fel minket a Google duplex-el. Egyrészt, másrészt pedig nyilván addigra be kell vezetni azokat a beszédbeli kódokat, amiket egy ö, izé, szűk intelligencia nem tud lekövetni, emiatt meggyőzdünk arra, hogy a másik beszél velünk, nem pedig a másiknak a számítógép. Igen, és ez egy ilyen állandó harc lesz, amit majd, majd mindig vicces, vicceskedve számolunk be róla. Igen, tölts ki egy hangkapcsát, különben nem állok veled szóba. <gül> igen, igen, igen. Na így, szóval Google Home Mini szerintem tök jó beruházás ilyen, ilyen otthoni nem audiofil hangszórónak. Nagyon bírom. Ráj, tina, én ehhez képest rendeltem a Xiaomi-nak a sajtre előző hasonló hangszóróját. Ó, és ezt, erre milyen megfontolás vezetett, vagy indított? Ö, leginkább azt, és akkor felhozom azt a témát, gyorsan, hogy Singles Day van, azt tudod, de te vagy még biztos tudod. E, igen, igen, 11. ó, 11. 11. órától indul, ugye? Valahogy és az is. Alibaba találta ki, tehát ez egy kínai találmány. Igen, igen, a kínai Black Friday anti-Valentin nap vegyene mindenki, minél több dolgot tudsz. Hát már tavaly is megszégyenítően módon sokkal több pénzt költöttek el ott a Alibaba meg a többi kínai boltban, mint Amerikában, a Black Friday-en. Idén pedig azt várják, hogy még sokkal többet. Hát én egy számot láttam, amely szerint, hogy is volt az első percben... Egy milliárd vásárlás lesz, nem? Van valami mondás. hogy egy milliárd dollár forgalom? Valami egy milliárd. Az első órában tíz milliárd dollárnyit vásároltak. Jesus Christ, az jó sok. És az első egy milliárd az első egy perc, 25 másodperc alatt kelődött el. Figyelj, ennyi. Nagy, nagy engedményeket kell egy napig adni, és sokan fognak vásárolni. Ez, ez még mindig működik. Hát És ami nagyon durva még mellette, hogy a AliExpress-re felnéztem, az, az csont nélkül működik, tehát ugyanolyan gyors, mint bármelyik nap. A Banggood az akadozik, de nem úgy akadozik, mint egy magyar oldal szokott ezért, Black Friday-on, hanem hogy hát egy picit lassabban tölt, most tényleg érezhető, mézben futunk, uh de, de működik. És ez azt jelenti, hogy akkor működnek mögötte a háttérszolgáltások is, tehát tudnak fizetéseket kezelni, még mindent. Itt iszonyatos mennyiségű kapcsolat, meg tranzakció zajlik le a háttérben. E, igen, elképesztő infrastruktúra lehet -e mögött? Tényleg vicces is elképzelni, hogy te lényegében csak azt mondod, hogy igen, fizessék ki, 3 dollár 75 centet, és ott ilyen napkollektorok által, meg hullámereművek által hajtott olajfúró tornyokra emlékeztető rohadt nagy épületek dolgoznak azon, hogy ez, hogy ez elmenjen Ából ából b -be. A múlt héten, vagy két hete olvastam egy ilyen összehasonlítást. A Kris Skinner fintek szakértő mondta azt, hogy a vizának a rendszer az másodperceként 2000 fizetést tud elkezelni. A, az Alibaba. Hát az nem olyan sok nem. Az nem, hogy nem, sok. Az Alibaba pedig olyat épít, ami másodpercenként egy milliót viszel. <gül> nyilván meg nyilván ezt még valahogyan cashless meg vannak még más, más payment processzorok, meg, meg nem csak a vizánál fizetnek az emberek. megpiszkálnám ezeket a számokat, de akkor is nagyságrendi különbségek vannak. És akkor ugye ehhez érdemes hozzátenni azt, hogy ehhez képest a, a blockchain, az vagy a blockchain alapú fizetési vagy kripto kriptovaluta megoldások mennyit tudnak lekezelni azok még a, a vízánál is több nagyságra, sok nagyságrendel kevesebbet. Volt már, hogy a blockchain nagyon lassú volt, igen. Nem, az mindig, az, az a lényegétől fakadó, hogy ez a legnagyobb baja, hogy az lassú, az rohadt lassú. Igen, de, de volt amikor belassult és bedrágult egyszer a kettő. Uh -huh. pont, pont amikor tavaly a nagy őrület volt, és mindenki vett, és mindenki adott azonnal. Na úgyhogy ezt, ezt történik most Kínában, és kinéztem ezt a, ezt a Xiaomi cuccot azzal, hogy ha jó, ha jól szól úgy, ahogy, mint egy konyhai rádió, akkor megoldottam otthon a problémát, berakom anyámnak a, a konyhaszekrénybe, és odakötöm a konnektorhoz. A ha közepesen szarul szól, akkor van egy konyhai rádió mostani helyére, és azt a, nem tudom, 8000 forintot, amiben egyébként került, azt meg, meg lehet reszkírozni. Annál is inkább, mert végül nem Kínában rendeltem, amit megnéztem a magyar Xiaomi Shopon, és pont ugyanannyi lett volna, mint a, mint a szingnapi napi kedvezménnyel onnan postával, úgyhogy... Hát ha majd megjön, akkor beszámolok róla. Tényleg annyi kellett, hogy a korsóba beállítható méretű hangfal, amire primitív módon rá küldeni hangot. Ja, és ne kelljen vele beszélni. Hát értem. Kíváncsi vagyok, hogy fog szólni. Ezek szerint gondolom az hamar megérkezik, tehát nem kell 30 napot várni, mint hogyha Na, az alibabára az az rendet azon. Uh -huh. És erről eszembe jutott, hogy nekem is volt egy ilyen tech saját élménye, illetve most már hetek óta... Lehet, hogy már egy hónapja is folyamatosan zajlik. Azt elmeséljem? No. Mm. Jó, majd igyekszem rövidre fogni. Tamar a gyereknek berepett a Huawei P8 Lite kijelzője, és az már az, az előző ugyanilyen telefon problémánál kiderült, hogy a, a gyári javítás az elég drága. Viszont találtam a Corin plaza egy LCD helyet, ahol... ahol tehát utángyártott alkatrészekkel jellemzően, de, de javítanak, betört célvédőt pár óra alatt meg tudod csinálni, délután oda elhozod a telefont. Na beadtuk Tamik a telefonját, estére már kész is volt, egészen elfogadhatót, tehát ilyen 10, 10 forintos áron. És elhoztuk, és a kijelző minden egyes lezárás után, tehát amikor így elaltattad a telefont, és utána újra felébreztetted, akkor az nem nagyon működött. Nem nagyon akart működni. Tehát, vagy úgy egyáltalán nem. És újra kellett rendszeresen indítani ahhoz, hogy működjön. Úgyhogy két nap múlva vissza is vittem, hogy hát ez most ez nem sikerült. Semmi gond, kicseréljük egy másikra. Egy másik ilyen e, érzékelőre. Tehát nem, a, nem az egész kijelzőt cserélték, csak az érzékelő. Vagy digit, digitizert. Kicserélték, elhoztuk, megint ugyanaz van. Csak most már egy kicsit az előlapi kamera is behomályosodott és mondtam, hogy jó, hát lehet, hogy valami szoftveres izé akadáson, úgyhogy legyen az, hogy én akkor csinálok rajta egy gyári rezetet, szépen kipróbálgatom, hogy szoftverem múlik-e, ha nem, akkor visszahozom, és mondták, hogy jó, mert ők is meg tudják szoftverezni úgy, hogy, hogy ez passzoljon, és akkor ezt ők is megpróbálják. Meg gyári rezeteltem, ez persze eltartott pár napig, míg nekiveselkedtem, a hiba továbbra is megmaradt, hoppá, megsziszent egy következő sor. És aztán most visszavittem, és most két teljes napig maguknál tartották, és azt mondták, hogy hát úgy tűnik, hogy ezek a utángyártott digitálzerek ezek nem működnek jól együtt ezzel a hardverrel, úgyhogy raknának rá természetesen garanciálisan egy gyári kiállítót, vagy hát egy gyári e -e, ilyen digitálzert. Mm -hmm. Sajnos nincs fehér, csak aranyszínű jó lesz. -e? Mondtam, hogy persze, hogy jó lesz, sőt, nagyon örülünk. El is mentünk érte gyönyörűen nézett ki, remekül működik, igaz, hogy ez kétszer annyiba került. volna de hát a garancia megoldotta a kérdést, viszont az előlapi kamera az, hát jól láthatólag vagy összekarmolódott, vagy ráfolyt valami ragasztó, vagy ilyesmi, úgyhogy teljesen kakuk lett. Mire mondták, hogy hát, aha, ez tényleg ciki. Na jó, akkor jövő héten körül nézünk és keresünk valami ilyen kamerát a nagykerben, és hogyha megvan, akkor telefonálunk, és majd beépítjük. Itt tartunk most. Egy hete javítgatunk. Ők szerintem már elköltöttek annyit erre projektre, mint amennyiből a telefon ér kb. Ugye két után gyártott, és egy gyári digitizer után most jön a előlapi kamera cseréje, és még mindig csak azért a szerencsétlenül alacsony összegért, amit én fizettem. És egyrészt azt akartam elmesélni, hogy nagyon kellemes élmény volt, hogy ilyen, hogy ilyen rendesen, tehát, hogy, hogy semmi trükközés, meg semmi e, ilyen magyar mentalitás nem volt, hanem nagyon készségesen, nagyon kedvesen, többnyire szabadkozva és támogatóan és együttműködően segítettek. Másrészt meg most akkor lehet, hogy csak én futottam bele, de azért eh, hát hogy mondjam, nem sikerült azért végre végrehajtani ezt a műveletet. Gondolom én, hogy az után gyártott alkatrész nem véletlen olcsóbb című történet miatt. Ez egészen biztos, illetve hát az van, hogy a mobiltelefon az én fejemben sosem úgy élt, mint ilyen nagyon szerelhető eszköz. Aztán letéztök más, hogy tudom, hogy például az, az Apple-nek Ebből Amíg az ebből nem kezdett el a, a szervizeknek a tökén ugrálni bakancsal. Addig gészen jó ilyen nem gyári szerviz háttere volt, és most is van egy-két vállalkozás, és foglalkozik ezzel. De mondjuk a többségről nem az volt az első ötlet, hogy hú, akkor vigyük el és megszereltetjük, hanem hogy a, hát jó, akkor még lehet belőle madáretetőt építeni. <hállt> <hállt> és egy picit, picit itt is ez történik azért. Bárha meg tudják szerelni, és, és az külön tetszik egyébként, hogy ennyire, ennyire, ennyire jó bandát fogták ki, akik valószínűleg kizárólag cserítéből csinálják, és valójában csak barátokra vágytak. <gül> nem, nem hiszem. E, nagyon sokak, tehát csak bizonyos típusokra mennek rá, ha jól láttam a honlapjukon, akkor de nem emlékszem, a Huawei, meg a, a Xiaomi szerepel közt, úgy emlékszem, hogy talán a Samsung, az a Samsung is, meg Honor, persze, jó, nem tudom. Jó szívvel ajánlom őket. Na, ezt akartam az egészből kihozni. Annak ellenére, hogy, hogy macerás is tud akár lenni a történet, de ilyen jó szervizelményem van velük. Meg hát tudod, iPhone és iPad-et most megnéztem a honlapjukat gyorsan. Ja, még. igen, igen, iPhone-t is csinálnak így. Van. És be is fogjuk linkelni. Még két dolgot nagyon bírok, ezek igazán apróságok, de az egyik, ez egy, ez egy kis uh, üzlethelyiségecske a Korvin plázában, uh, mondjuk szemben a Mr. Minittel, KB nagyjából az a színvonal, hogy bent van, az üzlethelyiségben nincs csak díszítés, van három ilyen, ilyen plexicső, vagy ilyen plexi oszlop, amiben bele vannak szórva a kicserélt, törött kijelzők. Tehát mm -hmm. mondjuk másfél méter magas, törött kijelző halom, az a dísz. És rohadt jól néz ki. Meg egyébként a, a, az ügyfelet a, a segítőtől, vagy az eladótól elválasztó ilyen üveg, falacska, az is ilyen repesztett üvegből van, tehát ez adja ezt a, ez itt a repesztett üveg szentélye feelinget. Na, nekem tetszik, na. Nagyon bírtam. Hibátlan tetszik. És képzeld el, hát szereltem ide az adásnaprób azt rész, Egész délután youtube oztam hát, illetve nem egész délután, de délután nagy részében ment a háttérben egy csávónak a több egy, egymás követő videója, akit a hírlevelemre kaptam válaszul. Ez a Rich Benoá nevű fickó, aki Akinek megtetszett a Tesla, és vett magának egy Teslát, de nem egy újat, mert újat mindenki tud venni drága pénzért. Ő vett először egy ö, olyan Teslát, ami egyszer már húzamosabb ideig derékig állt vízben, ott nem működött, mert hát meg tudjuk miért szerelni. Aztán vett az egy másik Teslát Donornak. Az első Teslában a működőképes dolgot eladogatta, azzal kihozta nagyjából nullára az egészet, úgyhogy már van egy jó kasznia a másodikból átszerült az első az hiányzó cuccokat, meg abból is elhatogatott dolgokat. A végén kihozott magának egy működőképes Teslát 6500 dollárból. Uh -huh. Ez végig YouTube oszta, lehet Patreonon támogatni, és építget megjavítgat más Teslákat is. Nagyon mókás az egész, és mindezt úgy csinálja egyébként, hogy olyan amerikai államban lakik, ahol hivatalosan van right to Repair törvény, ami előírná Teslának, hogy, hogy tegye elérhetővé a cuccokat megszerelni vágyó embereknek a a know-how-t megadjon el nekik alkatrészt, viszont a törvény úgy van megfogalmazva betű szerint, hogy a Tesla dealership tehát a kereskedőktől lehet ezt, ezt megvenni, mivel a Tesla nem üzemeltett Tesla kereskedőket, ezért gyakorlatilag mindig elhagyják, amikor valamit megpróbál szerezni, úgyhogy zsivizik, turkál, Uh, autóból épít ki, stb. És egy nagyon izgalmas stílusban adja elő, hogy hogyan szopatja magát viszonylag folyamatosan. Úgyhogy már van egyébként egy, egy és működő, és köszöni szépen jól menő teslája, De ahogy mindig talált magának még újabb kihívásokat, és volt, volt most egy olyan videó, ahol egy tényleg egy működő, és, és, uh, és tök jó, és hibátlan Tesla tuningoltak tovább. Konkrétan leültették egyébként. <gül> Mert hogy nézzem már ki valahogy, na. Nagyon, nagyon, nagyon leleményesek ezek az emberek. És hogy tök jó nagyon, nagyon nézni. Mindig azon akadok fent, hogy oké, okay, ez mind oké. Okay. Honnan van egy amerikai autószerelő, barkácsoló, kék galéros fickónak pénze arra, hogy vegyen egy Teslát, meg még egyet Donornak, és abból építsen egy működő Teslát. Jó értem, 6500 dollárért, de akkor is. Ez a csába valami ítés egyébként. Tehát, hogy... Majd azért megmutathatnád azokat a, a, a sziszott barátainkat, akik tudnának maguknak venni egy Teslát. Gyorsan kiszámolom 6500 dollárt magyar forintba. Az, az, az magyar forintba sok pénz szerintem, de amíg te kiszámolod, addig én ezt a rafa nevű. Mindenképpen, addig mondom, hogy napi árfolyam 1,8 millió forint. Hát az nem olyan sok viszont. Hát annyira durván nem sok, igen. Plusz ö, eszembe jut az az akinek ez finom. Ezek szerint neked ízlik, ez a savanyú sörük. Ez a savanyú sörük, de olyan, mint ilyen citromos, és vagy citromos, narancsos, citrusos, és a végén van egy elég erős patkány méreg íze. Ami nem rossz egyébként, ilyen férfias. Na, Én uh, homoktövissel megborandított uh, pulzasört iszom berlin nevűt. Az is az egészen pontosan, mi történt velem, amúgy ízlik, de, de, de miért csinálom ezt? Nem, olyan végére vettem ezt autót a felvételnek. Uh, aha, értem. Szerintem ez jó ez a nekem, nekem bejön. Na szóval a hagytam mondatot, hogy, hogy az a aztán közös ismerősünk az Origóban dolgoztunk vele együtt, akinek egyszerre volt egy Tuning 120-as -ja, egy egészen szépre kifaszázott Trabantja, és csöncsált folyamatosan Mazda miattákkal, amíg a legdurvább turbókompresszoros típust össze nem vásárolta magának, hogy éppen mostad el. ez az, az a mennyiségű hobbi autó, már egy Tesla megépítése olcsóbb. Igen, igen, és sőt úgy látom, hogy az autós újságíró ismerősök, vagy az autóval csak akármilyen módon is megfertőzött, vagy akár szakmájuk szerint foglalkozó ismerősöknek mind van egy-két ilyen hobbi autója, aki ugye itt járt nálunk Szűcs István, akivel a tervezett avulásról, meg az autóipari tervezésről beszélgettünk. Neki is van egy régi BMW-je, és amellé most vett egy, jaj mit is, egy Suzuki kisterepjárót. Egy samurai-t, nem? Az, ami felmegy a falon is. Ja, igen, igen, igen, azt, azt igen. És e, iszonyú boldog ezekkel a játékautókkal, és tudom, hogy hétvégente kijár valahova csepe a cseperre a a hasonszörű barátaival, hogy szereljék az autót. Tehát az a délőtti program, hogy úgy akkor szerelik. Tehát azért van egy, egy rövid listám, olyan kocsikból, amit nagyon jól lenne bírtakolni, és amivel jellemző napámat választottam hosszan, hogy nézz, nézzük már egy Volkswagen kedit. Igaz, hogy nem tud terepet, de az meg, Volkswagen első generációs golfból pikap. Hát milyen szép dolog, az tökéletesen szinte teljesen értelmetlen. Vagy egy golfból volt egy 4x4-es country, az a másik, a milyen teljesen logikátlan dolog, de mennyire jó lenne velem. De kb. pontosan ugyanennyire értem azokat is, akik régi tévéket tesznek működő képessé, vagy, vagy akármit megbarkácsolnak, legyen az egy polc a falra. Ez, ez mind ilyen nagyon direkt és közvetlen visszajelzés arról, hogy mennyire férfias férfi vagy te, aki föl tudtá rakni egy polcot a falra. A Tesla-embernek volt egy jó mondata, volt egy ilyen egészen pontosan miért csinálom ezt című videója, és mondta, hogy az azért, hogy mindenki legyen tisztában, ki neki a hobbia. Hmm. Lehet, hogy most kihozta éppen nullás, és van egy működőképes kocsi, amit a felesége használ, mert ő nem akarja, hogy a barkás Tesla ott hagyja az útszélén. És ő még mindig tud hogy hogyha egyszer mégis megáll az autó. És a közben meg legyártott egy csomó videót, nagyon sok mindent megtanult a kocsikról. Ha valaki végignézi ezeket, akkor az is ennek egy jó részét tudja sajátítani. Ennyit tud felmutatni. Uh, hogyha valaki fahajókat épít hobbiból, akkor azt tudja mondani hat hónapot, hogy néz, csak van két fahajó ő autókat épít hobbiból. De hogy, uh, hogy meg, meg kell húzni ezt a vonalat, hogy mit csinálok és miért csinálom. Tehát ez nem egy gazdasági legértelmezhető cselekvés, mert úgy nem, hanem ez egy uh, uh, szórakozásilag értelmezhető cselekvés. Igen, bár van egy, van egy kedvenc anekdotám, ami szerint Claude Shannon, a informatika édesapja, uh, az összes hobbiába tudott valahogy a pénzt keresni, és uh, és ez különösen azért nagy szó, mert zsonglőrködött és balza modelleket épített. Azt tudom, hogy a zsonglőrködésből volt matematikai publikációja a zsonglőr egyenlet. Úgyhogy hát meg kell találni azt, hogy legalább nullásra mert egyébként nyilván a család előbb, utóbb elkezdő ilyen Frida Kahlo jellegű összevonc, hogy szóval kell nézni az emberre. Na viszont, ha már, már tesla meg autóztunk, akkor kérlek, mondd el az új kedvenc képünket. Mi látható az új kedvenc képünkön? Én szerintem az, az a Meti Heteornak, a, ha nem lenne szép új logónk, akkor ezt kéne most beletenni. Na most hogy ezt a képet ezt a vicces képnek fotózták. Azért ezt tegyük hozzá. Nem létezik, hogy ez a valóságban előállhat. De egy vidéki úton áll egy Tesla, Mögé kirakva a figyelemfelhívó, ne fussá belém a pikapoddal a szerencsés. Elakadásjelző háromszög. Szög. És a jobb hátsó kerekéhez oda van támasztva egy dízelgenerátor, ami tölti az autót. Ez, ez megint röhögnünk Ez annyira, min Hausen báró. Tulajdonképpen a csomagtartójában is vihetné egy ilyen, egy ilyen dízelgenerátor. És egyébként jelkitek ahol a képet megtaláltam, a második komment az volt, hogy nézd, ezt legalább meg lehet csinálni. Olajkutat nem állsz neki fúrni. Hát igen, de hogy tényleg, tehát ez a kép annyira szembe megy mindennel, ami a Tesla, annyira a, a Tesla tagadása, vagy antitézise, és a szintézise egyszerű. Gyönyörű. De ez maga, a, most azt akartam mondani, hogy a digitális marxizmus, de dialektikusat azt a szót kerestem valójában, de hát a könnyekre, könnyesre sírtam a párnámat, amikor láttam ezt a képet. Ja, és csak el akarnám mondani, hogy egyébként az új Meti Heteor póló, ami már olyan közel van a megvalósuláshoz, hogy már a jogos úrtaktól póló méretet gyűjtök, az valahogy pontosan erre reflektál egy kicsit más tematikával, de ugyanezt a, ezt a vicces kettősséget tárgyalja. Jó teszem, hogy belementünk az elektromos autókban, egy november elejé hír, amit, amit elfelejtettem berakni, de hát végül is megkerestem, úgyhogy mondj, beszéljünk róla. Szembe jött egy, egy olyan statisztika nekem, ez a International Council on Clean Transportation nevű rendezvény szervezetnek a, a gyűjtése alapján, hogy az elektromos autóknak a, hogy is van? fele, az a világ 25 városában Ebből Európár hatváros jut egyébként London, Párizs, Amsterdam, Bergen, Oslo és, és Stockholm. Az usa hatváros, Los Angeles, New York, San Diego, San Francisco, San Jose és Seattle, Japánban Tokió és Kyoto, maradék pedig Kínában van. Early adopter városokról beszélünk, tehát ezen a, ezen a pontján a, az életciklusnak ez, ebben nincs semmi furcsa. Az azért engem meglephető, hogy még Berlin sem fér az európai listára. Még nem. De ha például azt néznéd meg, hogy hol van, tudom én, elektromos robogó bérlési app, ilyen bubiszerű app, akkor egy csomó, egy csomó másik város nyerni, és meglepődnél, például, hogy Budapest is benne van, ugye? Van elektromos robogó bérlés Budapesten? Ó, igen. Jó. Nem tudtam, Blinkynek Blinky hívják, nem tudom, nagy. Várja, Blinkynek hívják azt hiszem blinke, úgyis rákeresel, úgyhogy most mindjárt ide, hogy úgy hívják -e, de abszolút van, igen, és sok darab, tehát egy rendes, ez egy, ez egy használt szolgáltatás, én rendszeresen látok ilyennel közlekedő embereket az utakon. Aha, te magad használtál már ilyet? Nem soha. Azért nem használtam, mert amikor legutóbb robogót használtam, az a, a Sziget Fesztiválnak egy nagyon korai eh, időszakában történt, amikor is eh, még Matávnet egyik képviselőjeként voltam kint, mit tudom én internet sátrat felügyelni, vagy valami És akkor, mivel három internet sátrunk is volt a Sziget három pontján, volt egy robogója a rendszergazdáknak, amit én elkértem mondván, hogy átmennék a másik sátorba, adjátok majd ide azt a robogót. És ők ide adták, hogy de tudsz robogózni? Persze, hogy ne tudnék robogózni, hát mit kell ahhoz? Tudni biciklizni, megtekerni ezt a kart itt az elején. És át is tudtam robogozni a másik sátorhoz, csak aztán eszembe jutott, hogy esetleg megpróbálok itt ezen a, ezen a múrvás úton megfordulni, és akkor egy kicsit túlhúztam a gázkart, amitől felágaskodott a motor, amitől én meghúztam a féket, amitől az orrára állt a motor, és aztán ezzel a lendülettel berontott egy kutyamenhely sátrába, és letarolta az ott található szeket plusz egy nagy terep mint valami csodálatos kutyakiképző terepnek volt a makettje, felépítve. Ezeket mind összedöntötte az én robogóm, és az arra járó pankok, akik tényleg ott jött egy pankcsapat, akik hangos tapsolásba és kurjangatásba kezdtek, és azt kiabálták, hogy romboly, bazeg, romboly. Azóta nem ültem robogóra, pedig ez lassan, azt hiszem, 15 éve lehetett, de 10 biztosan. bár báronnan nézzük, nem kis siker egyébként. Hát a pankokon kívül azért senki nem dicsért meg ezért a műveletért. Az egyetlen lényeges vertikumát elkaptad a Sziget Fesztiválnak. A pankoknak tök tetszett. Hát igen, így. De viszont azóta haladok a rafa típusú sörrel, és most már azért azt érzem, hogy a második felét már nem tudom, hogy hogy fogom legyűrni. Valahogy egyszerre édes és savanyú olyan, mint a neocitrán pesgőtabletta kicsit. Hát, ha gondolod, akkor szóval tartom a kedves hallgatókat, amit kimész kettő darab ilyen belepötyíthető izé, édesítő tablettáért. Nem, nem, de nem, nem úgy, ha pont az a bajom, hogy nagyon édesnek is érzem. mindegy azért meg tudom én, nem olyan rossz, nem olyan, nem. nem. ez lesz a kedvenc fehér nyúlcsorom, az már kiderült. A harmadik, ami itt sorban áll, az ez Stout. Nekem is. <gül> nem hiszem el, hogy egymástól függetlenül konkrétan ugyanazokat választottam. Nem, a második az nem ugyanaz, Rafából egy darab volt, nekem azt vettem. Ne nekem nagyon nem ízlett. A stout viszont tudom, hogy nem lehet, nem tudok mellé fogni a stout mindig nagyon szoktam szeretni. Te nagy barna rajongó vagy, és a Stout az lényegében egy barnasör, nem? Igen, és az alvásnak is lesz majd helye utána. Ó, nagyon jó. Na jó, de, de figyelj, hova lett. Ja jó, hirtelen azt hittem, hogy eltűnt az adásnaplónk maradék része. Nem, tök van, csak hely helyére kerültek dolgozásnaplóban. Ja, azt akartam mondani, hogy ha már ilyen saját élmény van, akkor képzeld el, megpróbáltam tarifacsomagot váltani telenornál. Ó! Szerintem is már ez dolog, szerintem is hülyesség volt. 15 perc beszélgetés után kiderült az, hogy mindenképpen be kell mennem hozzájuk, úgyhogy innen folytatjuk majd egyszer csak. Uh -huh. Mert azt nem tudta lekezelni a rendszer, hogy én a személyigazolványomat mondtam be, és náluk volt rögzítve helyette a jogosítvány, mert bemondtam a jogosítvány számát is, de akkor már, akkor már nem volt elég hiteles. És hogy én, én nem ott lakok, mint ahol, ahol eddig voltam. Mondom, hogy nem, igen, a számlázási címem az az, ahol én vagyok. Hát akkor azt is át kell. Le kell fénymásolni a ezért a, a lakcímkártyát. Uh -huh. ezt nem lehet telefonon megoldani. Úgyhogy így uh, nem váltottam tarifacsomagot, pedig amúgy, uh, amin mindenki káromkodik, aki eddig Hello-datát használt, amely szerint megszüntették a korlátlan csomagot, illetve feltolták a legesleges legdrágábbba, uh -huh. amelyet bemutattak új tarifacsomagot, amik között van olyan, ami kivételesen jobb, mint amit eddig használtam, úgyhogy uh, szinte tök vagyok. Valami 8 GB-t lehet uh, a moderált áron kapni tőlük, úgyhogy van benne beszélgetésben minden szírszar. Hát meg lehet, meg, a, meg a, ami eddig korlátlan volt, a 100 gigát kínál mostantól. Tehát azért egy olyan mobil, mobil keretek között, tehát nem erről akarod kiszolgálni a család YouTube-ozását, akkor elég nehéz. Hogy mondjam, rögzítették a Fair Use használatot. Igen, csak viszonylag alacsonyan ahhoz képest, amit, amit hogyha ezt használtad csak internetként, akkor elhasználtál közben. Hát igen, azt gondolom azt nem akarták, hogy ezt használjad vezetékes internetként. És mindezt úgy, hogy egyébként nyilatkoztak valami számot, az, amit nem emlékszem az arányra, hogy, hogy kis százaléka a felhasználóknak volt az, aki, aki többet forgalmazott ennél. Viszont mivel nem szállt velük versenybe a piac, ezért úgy gondolták, hogy meg lehet ezt vágni, senkinek nem fog fájni, illetve nem mászkálnak át másra vázú ügyfelek. Igen, valóban így volt, hogy a többiek nem kezdtek el kínálni ilyet, vagy csak nagyon drága. Én is egyébként ilyen tarifa csomagváltásban vagyok, nekem most járt le a hűségem, nekem, meg a, meg a család összes tagjának mindenre, és egy ilyen nagyon komplex és nehezen átlátható feladattá növeltem ezt. De nem én, hanem a szolgáltatók. Amennyiben otthoni előfizetés, meg két mobilfizetés, meg esetleg készülékvásárlás, ezek így együtt, és erre mindenféle ajánlatokat szerezni az ezt együtt szolgáltatóktól, meg az ezeket külön szolgáltatóktól, és ezeket összehasonlítani, rendkívül nehéz feladat. Igazándiból csak erről blogot íróknak és influencereknek ajánlanám, mert hogy nem jó élmény. Ja, és dehogy, és a Telenorral pont tök jó elményem volt, viszont nagyon segítőkészek voltak, nagyon a, a, a tekintetben adtak tanácsokat, hogy nekem mi lesz a jó. Ez az abszolút pozitív. Igen, igen, igen. igen. Tehát mondtak olyat, hogy hát ez, ó, ez így pont nem jön össze, valami sajnos, valami előleget fog kell fizetni. Ja, várjál, de úgy lehet csinálni, hogyha most akkor nem mondod fel azt a régi hello Datát, hanem vársz még egy hónapot, és azt csak akkor mondod fel, és majd akkor vásárolsz készüléket, tehát, hogy ilyen, ilyen völker ajánlottak a ne? saját e, bénasságuk megkerülésére. Nagyon szimpatikus volt. Megjegyzem, a teleno, vagy a Telekom is nagyon igyekezett e, a lehető legjobb arcát mutatni. A Vodánál még nem jártam. Majd végül nem tudom, hogy beszámolok erről az egészről. Szörnyű, szörnyű nyomasztó dolog azzal szemben, hogy lényegében mind, hát mindegy, nem tudom. Igazándiból most az ilyen, a család... E, telekommunikációs költségei valahol ilyen 30 és 40 ezer forint körül járnak havonta, az azért nagyon sok. Főleg úgy, hogy ma már, tehát mondjuk lehet korlátlan csomagot így úgy szerezni, tudom 80 ezer forintért, és valójában nincsen szükség telefon elő, egy vezetékes telefonelő fizetésre, meg igazán tévére se. Ezen kell például a hogy lemondja-e a tévé előfizetést, vagy ne. Értem a problémát, nekem huzamosabb idején nincsen tévé előfizetésen, most gondolkodtam el, hogyha valaki megkeres egy triple play alatt, akkor még lehet, hogy azt mondom, hogy pusztán azért, hogy vicces programok lejenek a tévében, azért hajlandó vagyok nagyon kevés ezer forintot kifizetni. De aztán egyrészt sosem így néz ki, másrészt pedig végig gondoltam, hogy hogyan kéne drotozni, akkor be a, a kábelt még a tévé felé, és igazából egyáltalán nincsen hozzá kedvem. Viszont ellenben, de azonban uh, HBO-os, uh, chromecast tesztem őrületes sikere járt. Jaj, gratulálok! M -m -m meg lehetett nézni valamit? Ah, ha, ha csak ez lenne. Következő történt, hazavittem édesanyámnak a chromecast rákötöttem a tévére, levittem a, <tört> a földszintre a routert, hogy jobban lássa a, a minden a minden, mert a chromecast az nem lehet drótozni. Ilyet lehetne hozzá olyan mazzagot venni, amitől drótozódik. Uh, annyit azért nem költök rá a dologra. Majd a nagyon régi első széries G-met felfrissítettem a legújabb Lineage OS-re, Megmondtam neki, most akkor ne pattogjon tovább, nem raktam bele egy szimkátját, felizítottam az otthoni wifi-re, és azt mondtam, hogy akkor ez a távirányító, azt a két ikont kell üzemeltetni rajta, ha valami szar van, akkor a telefont kell újraindítani jellemző módon. És működik. Telefonról alatt pattintja a Chrome-ra, elindul a sorozat. Volt már olyan, hogy összefagyott a kettő egymáshoz képes, de ekkor a telefon újraindítása kezelte a problémát. Úgyhogy, ha nem is, nem is egy olyan élményt ad, mint a tévé, ahol megnyomod a gombot, és az történik, amit a gombnyomásával akartál elérni ahhoz nagyon hasonló élményt már sikerült vele csinálni. Mérföldkőhöz érkezett a világ, én érzem, de ezt egyébként tényleg érzem mostanában egyre többször. Hogy, vagy, mát, talán egy túlzási mérföldkőhöz érkezett a világ, de hogy most éppen egy olyan pontján kezdünk lenni a világnak, amikor bizonyos technikai megoldások kezdenek beérni arra, hogy, hogy úgy nagyjából kényelmesen lehessen őket használni. Igen, ez tök nagy lépés, amikor nem csak mi tudjuk használni, hanem úgynevezett igazi emberek is. Pontosan. És nekem egyre többször van ilyen élményem. Jó, meg nem ilyen is. Most felidéződött így, na, megképződött előttem egy ilyen eset, egy hosszú telefon de erről nem fogok beszámolni, mert nektek is fájna, meg nekem is fájna. Mindegy. Nagyon sok technológiát tudnék, nagyon hosszan szidni. Kezdve rögtön bármilyen olyan dobozzal, amit a netszolgáltatók raknak be a lakásba. De arról lehet egyszerűen meséltem is talán, amikor a szomszédni át, hogy nincsen nál a tévé, mit kérdeznék. Arról meséltél, igen, igen, igen. Emlékszem. Na, az például ez volt, hogy én oké, okay, hogy tudom, hogy kihúzom és bedugom, de hogy neki ezt senki nem mondta, az is hétszentség. Ez nagyon sok mindennel van így. Nekem senki nem mondta. Erről sem akarok most többet beszélni, mert annyi minden másról beszélhetünk még. Még egy utolsó saját élményt nagyon röviden fogom elmondani, esküszön. Csak ma kaptam egy marketing telefont. úr, van-e önnek e, nyugdíjbiztosítása? Mert most nagyon jó ajánlatunk van. Ez szokott jönni általában. Én erre mindig azt mondom, hogy nekem már van Tessék engem békén, hogy most nem ez történt, ez csodálatos volt. Ugyanis most már GDPR van, és ezt tudják is ezek a nagy szolgáltatók, úgyhogy azt történt, hogy jó napot kívánok, az XY KFT-től beszélek, az YY XY biztosító megbízásából. Szeretnék önnel beszélni, csak előtte hadd mondjam el azt, hogy, és ezek után nem viccelek, azért is hallgattam végig, hogy megmérjem, három percen át mondta a GDPR dumát. Egyszerűen gyönyörű volt. Három percen át mondta, hogy a beszélgetést rögzítjük, ezt a biztosító öt éven át fogja megőrizni. Erre és erre használhatja, ezeken és ezeken a webcímeken személyes pontokon tudja lemondani, a, vagy, illetve kérni azt, hogy tovább ne tárolják, ilyet hogy törüljék. És mondta, mondta, mondta. És tényleg három percen át mondta azt, hogy mi van, mi van az adatkezeléssel. És még azt sem mondta, hogy nyugdíjbiztosítás. Tehát még nem tudtam, hogy miről dumálunk, csak azt hallgattam, lassan már az összes beszélgetéssel együtt 5 perce, hogy mik a technikai keretei annak, hogy mi most dumálunk egymással. Viszont, ha a GDPR csak annyit megtesz, hogy ezeket a hívásokat egy-egyben kiírja. Az nagyon jó az lenne, igen. igen de mennyire egyszerű ezt betiltani, nem ezt az egész telefonos hülyeséget? Nekem telefonon egyszer adtak el terméket, az a következőképpen nézett ki. Felhívtam éjszaka-hajnal egy korá az az üffélszolgáltatást, hogy én vagyok a hülye, hogy ilyenkor próbálok céges ügyeket intézni, elgépeltem a PIN-kódomat, kizártam magam a netbankból, le tudjuk -e ezt most nullázni. Azt mondta a hölgy, hogy természetesen azonosítsa magamat, azonosította magamat, feloldotta adott egy újkolot, stb. És azt mondta, hogy rá, rápillantott közben a számlámra, ő azt mondja hogy annyi KP-valami rajta van, egy megtakarítás számlát igazán megérni nyitni mellé, ilyen kondíciókkal menjek be egy fiókba kérdezzem meg, hogy mit tudnak még erre mondani, vagy ő most beaktiválja nekem szívesen. Aha. Mondtam, hogy tulajdonképpen, amit érdekelt, azt már elmondta, aktiválja be, és majd jó lesz. Ö, akkor lett megtalakítás a számlám. Pusztán azért, mert tud az ügyintézőnek az, hogy, hogy ez nem egy hülye dolog. Hmm. De az sem kolt Szerintem az ő szempontjából ez cold call számít, mert teljesen véletlen esti oda be neki. Lecsapott rá. Szerintem erre kiképezték, és szerintem nem csak azért, mert jó fej volt, hanem mert azért jutalékot kap, de ez mindegy is. Simán lehet. Azért az érdekemet szolgáltak, köszönöm szépen Így most van. is. Ez egy, na, de, na, de ez ugyanolyan történet, mint amikor e, e, a Google figyeli a viselkedésedet az interneten, és ehhez ajánl hirdetést. Mm. De tudom, hogy nem, nem, akarom, nem akarom, hogy most hatálygóstorral verj verjel halálra. Annyiban nem, hogyha ha a Google figyelne a viselkedésemet, és e, akkor ajánl a hirdetésem, amikor megkérdem a Google-t, hogy kedves Google, van valami jó reklámod nekem? vagy kedves Google, régen beszéltünk, akkor oké lenne. Jó, ez igaz. De itt azért nem ez történt. Jó, igen, ezt elismerem, oké. Okay. Na jó, hát ez volt az én GDPR-os telefonálós élményem. Az én saját élményeim elfogytak. Ő, lényegében nekem is. Vettem azóta küldjüket, de azok nem annyira izgalmasak. Ellenben nagyon hasznos lesz majd. Mármint hogy beruháztam egy szkennerre. Mi a bánatos, hogyha Istennek vettél a szkennert? Azért, mert bitang sok fotón van szkenneletlen. Igen meg ö, gyakorlatilag küldök dokumentumokat, és azt mondjuk mobilos szkennerel simán be lehet fotózni egyébként. Hát ezt akartam mondani, hogy egy rendes telefonnal sokkal jobban szkennelsz, mint egy szkennerrel, és nagyon egyszerű. doksit mobillal szoktam. De ez fotóra is igaz, van egy csomó olyan app, ami pont arról szól, hogy így, így leteszel egymásra négy képet, és akkor ő megtalálja a külön képeket a, az ő tudom, 20 megapixeles fotóján, kivágja, rendbe rakja a... Ki egyenesíti. Én most már csak így szkennelek régi képeket, hogy a telefonnal. Pont ezt csinálja egyébként a scanner is, csak ott ö, megkapom izében a 5000 4000 pixeles felbontásban. Utána majd azt, amit még ráadaptam az azért az üvegre, ott még azzal lejátszom Lightroom-ban. Jó, ja, hát végül is egyébként, ha jól gondolom, akkor egy ilyen szkenner az nem emészt fel egy jelentősebb összeget. Nemem nem miatt fogok vajaskényre tenni a hónapátra átrelő részében. Igen, szóval ez valójában nem egy olyan drága beruházás, hogy ne lehessen megengedni magunknak. Oké. Okay. A múlt hétről végre van egy pár érdektelen hírünk. Történtek olyan dolgok, amikről semmit nem érdemes beszélni. Például, hogy a Tesla elnöki székében Elon Muskot egy nő váltja. Bár ez itt tulajdonképpen eléggé klikbétes cima, cím, ahogy elmondtam, nem? Igen, de azért az a helyzet, hogy a Tesla az tovább is lomance a cége marad, bár a boardból kihaintották, mert hülyeséget beszerzi interneten, és elfelejtette megtörölni a lábát, de tett ugyanúgy ő vezeti a céget akkor meg. Így van. Na most ehhez képest a Samsung az bemutatott egy össze, össze origamizható mobilt, vagy összehajtogatható mobilt, ami nyilván nagyon menő lesz majd egyszer, de most még csak egy prototípusomból talán jövőre lesz. Kereskedelmi termékehez képest, ami Kína gyártó meg bemutatott mostanapokban, azt hiszem ma vagy tegnap. Egy kereskedelmi forgalomba adott terméket, ami szintén egy összehajtogatható mobil. Ráadásul ez nem adott a hogy az ember első generációs ad lesz. Tehát, hogy mi lenne, ha kivételesen megvárnánk, hogy valaki más szívjon vele? Hát fel sem erről, ezt én biztos nem venném most meg. Mert nagy, vaskos, olyan, az összes early adopter szimptomája megvan neki szegénynek. Én értem, hogy ez jó lesz majd és láttam egy nagyon vicces Samsung reklámot, azt nem tudom pontosan, ezt a Samsung csináltad, de szerintem igen. Ezt nem láttad? Egy csaj ül egy kávézóban, mellé, mellette az egyik oldalán egy pasi a másik oldalán, leül egy másik pasi, aki valami, Ez egy ilyen igazi nerd faszkala. És a nerd faszkala próbál nyomulni, de a másiknál van egy ilyen hajtogatható Samsung mobil, és ezzel magára vonja a hölgy figyelmét, és aztán az a poén, hogy telefonszámot cserélnek, lepatintja a nördöt, a csaj, majd leül mellé egy újabb pasos, aki viszont egy ilyen kis öngyújtónyi dologból kipattint egy mobil képernyőt, és akkor arra megint a nő még jobban ráézgul, és tőle is el akarja kérni a számát. Kb. ez a storia a reklámfilmnek, de cukervicces. Ez annyira szexista, mint a állat. Ja, persze. Igen. Jó, elfogadom. Oké. Okay. Ez, ez. felképelem magam. Figyeltem a képernyőnketes hallgatók, ez történt. Büntetésből kinyitok egy újsert. Na, úgy tegyél közben, a Google tüntetők pedig nem, nem ö, elégedettek azokkal az ígéretekkel, amiket Sundár számokra, ö, Úgyis, mint ö, azt hiszem érdemben nem válaszolt a problémáikra, úgyhogy. Ne a loafast, egy csomó szempontból érdemben válaszolt a problémáikra. Bizonyos dolgokat például, hogy legyen egy ö, diverzitásért felelős alelnöke a cégnek, arra szólt, hogy ne legyen, és én mélyen, mélyen értem az ő érveit, amelyeket nem mondott el. Mert ami, ami ennél egy kicsit kínosabb, hogy mindaz, amit mondott, az csak az állandó munkatársakra, igaz, a, a szerződésesekre, tehát a, a külsősekre. Nem tudom, hogy értem Nem. a Google munkavallóg felé. Azok beszélünk. is kurva sokan vannak, tehát takarítónőt azt most is lehet szexuálisan zaklatni a Googlenél, de szoftvermérnököt azt nem. De ez engem egyáltalán nem érdekel, igazándiból, Azért a, a Google Walkout, ugye Walkout-nak hívták a rendezvényt, uh -huh. szóval a Google Walkout résztvevő és meg az ő követeléseikről is azt gondolom, hogy ez azért a, a, annak az igazi szélsőnyugati PC hisztinek a, az egyik ilyen, egyik ilyen nagy ünnepe ez a rendezvény, ami természetesen reális és jogos alapokon áll, de az egész nekem mégiscsak egy kicsit olyan, mint általában google Googleben, ez szokott lenni ilyen túl túl, túl píszis cucc. Fogalmazzunk máshogyan. Nagyon rossz volt annak az optikája, hogy Andy Rubin tehát kibaszták volna a cégtől, mint macskát szarni. Ahelyett fizettek még 90 millió dollárt a kis cégeire, és hagyták tisztességben távozni. Én abszolút értem azt, hogy a Google azok kivonultak, azt nem értelem, hogy miért nem gyújtottak fel egy-két autót a parkolóban, akár a sajátjukat is. De nem ezt mondták, nem azt, tehát nem az volt a tábláikra írva, hogy Andy Rubin-nak uh, hanem az volt a táblájukra írva, hogy uh, nem tudom, ami a táblájukra volt írva, az nem volt hülyesség, tehát hogy ne egy belső uh, egyeztető fórumon kelljen megbeszélni a szexuális zaklatásos ügyeket, hanem hadd már a bíróságra inkább, hogyha a főnököm fogdasta a seggemet. Hát plusz Andy Rubin egyébként nem tudták volna kirúgni, hiszen nincs cégnél. Sőt, már a kedves Andy csendesen takarodjál 90 milliót, és kifizették neki, úgyhogy ott én nincs nincsen visszavonni. Vala Google esetleg azt mondhatta volna, hogy hát srácok, nagyot tévedtünk. Én mégis azt érzem, hogy ez az egész nem ér, nem ér meg tíz mondatnál többet a Matti orban. Mert hogy valahogy azért tényleg egy ilyen, egy ilyen, egy buborékon belül zajló történet. Mm, értem, hogy miért mondod és ez egy visszatérő vitánk, úgyhogy benne vagyok abban, hogy menjünk tovább. Mert pont ugyanazokat a köröket tenni még mind mindig. Annál is inkább, mert viszont van egy teljesen szolgáltató jellegű mondandóm, de lehet, hogy én vagyok az egyetlen, aki a, a héten lezajlott képviselőházi választásokat, mert az Egyesült Államokban lezajlott képviselőházi választásokat, hát olyan kicsit figyelte, ez voltam én, és úgy, én megértettem, hogy nem történt nagy változás, úgy maradt minden, ahogy volt, és közben egy csomószor gondolkodtam rajta, hogy most már egyszer tényleg utána kéne nézni, hogy mi az, hogy szenátus, meg mi az, hogy képviselőház, és hogy működik ez az egész, és kik ezek, és egy egymáshoz, és miért fontos az, hogy az egyik házban a republikánusok vannak többségben, másikban meg a demokraták. És azt rájöttem, hogy nekem fogalmam nincsen az amerikai törvényhozás rendszeréről, és most utána néztem, el tudom mondani, hogy ez hogy van, de lehet, hogy te például már régen tudtad, hogy hogy működik. Ö, volt egyfajta képem a West Wing miatt róla, de abban a rendszerzettségben, hogy te most béketadásom próbálva nem volt meg bennem. Ellenben nem az volt, hogy most a házat azt visszavették? Mert mint a Obama alatt azt elvesztették volna, azért volt az, hogy. Igen, igen, igen. Hogy ő aztán ezt a rendeleti kormányzást csinálta, amit Trump nagyjából fél perc alatt törölte mindent, amit Igen, Obama igen. Obama elrendelt. Igen, úgy van, hogy a jobbalmáják elvesztették a, a képviselőházat, és azt most visszavették, de a, a szenátus az továbbra is republikánus többséggel üzemel. Na de hogy mi az, hogy képviselőház meg szenátus, én ezt nem tudtam eddig, és most, hogy megismerkedtem vele, egy kicsit így leesett az állam. Azért barátom, Amerikában, de kurvára demokratikus a rendszer, és azért ezt úgy nagyon bírom. Elmondom, röviden, tényleg rövid leszek, de hát, ha van a hallgatóink között is, sok olyan ember, aki nem tudja, hogy az amerikai törvényhozás, meg ez az egész két házas parlament, ez hogyan felépítve. Van a kongresszus, ez a törvényhozó testület az Egyesült Államokban, ami két részre bomlik, a képviselőházra meg a szenátusra. A képviselőház az államok képviselete, az államok lakosság száma szerint képviselik őket, tehát Kaliforniának 50-valahány képviselője van, még mondjuk Alaszkának egy, tehát hogy a lakosság szám szerint arányos a képviselet. Az alsóház indítja el a törvénytervezeteket, és mit tudom, mit tud még az alsóház? Azaz a képviselőház. Ja, ők, ők tudják az impeachmentet, is elindítani, tehát az elnök visszahívására irányuló kezdeményezést azt ők tudják elindítani. Ehhez képest van a szenátus, ami ugyancsak egy ilyen törvényhozó testület, ők a felsőház, itt is a, a, a, az államokat képviselik a szenátorok, de nem lakosság arányosan, hanem minden államot két szenátor képvisel. Ezért vannak ők összesen százan, ugye 51 államban, ha jól emlékszem, vagy 50, na mindegy, ilyesmi, tehát mindegy, ezt most nem tudom, de minden esetre ők százan vannak, míg a képviselők azok 450 valahányan. És ez a két ház, az alsó meg a felsőház egyenrangú, ami azt jelenti, hogy például mindegyik megvétózhatja a másiknak a döntését ami szerintem egy elég menő intézmény, mert eleve, hogy így egymásnak szegezett pisztolyokkal egyensúlyozzák ki a rendszert. És mindegyiknek megvannak a maga előjogai, például a szenátorok nélkül nem lehet nemzetközi egyezményt kötni az elnöknek, csak a szenátorok jóvágyásával, a szenátus jóvágyásával lehet ezt megtenni. De hogy az egész hogy működik, tehát a törvényeket hogyan csinálnak az USA-ban, ez nekem nagyon tetszik, hogy ugye azt történik, hogy a képviselőház a nagyon 450 Fős egy törvényjavaslatot, hogyha az nem egyértelmű, akkor megalakul két bizottság, a támogatói és az ellenzői bizottság, ezek ott elvitatkozgatnak. Valamilyen kialkudott törvényjavaslatot tovább a szenátusnak, ahol ugyanezt megcsinálják ott is elvitatkozgatnak, meg ott is csinálnak támogató meg ellenző bizottságot, Hogyha nincs egyetértés a, a képviselőház és a szenátus között, akkor csinálnak egy egyeztető bizottságot, aminek az a dolga, hogy kialakítson egy konszenzusos javaslatot. Amikor ez megvan, azt odaadják az elnöknek, hogy írja alá. Az elnök aláírhatja, vagy megvétózhatja, és azt mondja, hogy nem írja alá. Idáig szoktuk szerintem tudni a történetet, és azt már kevésbé, hogy miután az elnök mondjuk megvétózta azt a törvényjavaslatot, az visszakerül a kongresszus elé, tehát a szenátus és a képviselők együttes ülése elé, ahol, hogyha kétharmados többséggel azt mondják, hogy az elnök vétója hülyeség, akkor a javaslat be lesz itatva. Tehát a végső szót nem az elnök mondja ki, hanem a szenátus és a képviselő az együtt kétharmados többséggel, még egyébként többnyire egyszerű többséggel fogadnak a dolgokat. Ez a rendszer, és akkor most volt ez a időközi választás, mert két évente van választás, a képviselőket, tehát a nagy lakosságarányos képviseletet, azt két évente teljesen újra választják, míg a szenátoroknak mindig csak az egyharmadát cserélik le. Tehát ott hat évre szól a mandátum, és két évente van választás, és mindig aki a utolsó két évében van, azt cserélik le újra. Úgyhogy azért maradt meg a szenátus a republikánusoknál, mert eddig is republikánus volt, és mivel csak a harmadat cserélik le, az nem tudott annyira nagyot nyerni ott a demokrata párt, hogy, hogy ez érdemi változást hozzon az arányokban. Még a képviselőház, amit egyébként tényleg Obama alatt elvesztettek, és ott is republikánus többség volt, most demokrata többség lett, nem sokkal egyébként azt hiszem, de ez mindegy is. Ebben nekem az az érdekes egyébként, hogy bár így fel van építve és ki van matek az az egész, viszonylag egyszerűen meg lehet borítani. Tehát, hogy mi helyett nincsen valahol többséged, és kulturálisan nincsen meg annak a lehetősége, hogy, hogy két párti együttműködés alakuljon ki, ami most nincsen meg. Onnantól az egész ez romogba dől össze a fenébe, és és vagy blokkolódik, vagy, vagy működésképtelné válik a rendszer. És van még egy másik hack most bepakolva bele, ami igazán csúnyává teszi, hogy Obama alatt az utolsó évében meghalt egy legfelsőbb bíró, yeah. akit helyére kilevelhetett volna ő valakit, de mivel nem volt többsége se a képviselőházban, sem a szenátusban, tehát nem tudták nyomni a saját jelöltjét, hanem a testület azt kivárta, amíg meg nem választják Trumpot, akkor feltöltötték egy konzervatív bíróval, Azért jelentkezem, mert csak mert most azt olvastam a Wikipédia-n, hogy a szenátus jelöli ki a köztisztviselőket. Tehát így, uh -huh. ha jól értem, akkor a legfelsőbb bírót is. Nem lényeges, mert hogy ott aztán uh -huh. hagyományosan nem szokott lenni demokrata többség. Nem szavazták meg, és addig kiegyenlített, volt most eldőlt egy kicsit. Most a következő cserével még tovább dől, és van egy bebajtonozott, konzervatív, ráadásul trumpista többségük, vagy trumpista testületük, ami... A még évtizedekre szól. Hát pontosabban úgy van, ugye, hogy a legfelsőbb bírók azok kizárólag meghalni tudnak. Vagy lemondani, de igen. Vagy lemondani, igen, de nem szoktak, tehát általában mindenki leg, haláláig marad legfelsőbb bíró. Igen, tehát pont a, a, a Kevin o. ügyben ez volt az izgalmas, hogyha a kedves erőszak nevőbársit oda be lehet nyomni, akkor ő ott amíg meg nem hal. Csak zárójelben megkérdeznélek, hogy tudod-e, hogy melyik az a regény és film, ami erről szól? Ö, melyikről? Hát a, a legfelsőbb bírók kinevezéséről, a halálig tartó megbizatásról, és az e körül zajló mindenféle izgalmakról. Nem. Azzal is tudok segíteni, hogy Julia Roberts játssza a fiatal, agilis, megfejtő embert. Nem. Oké, okay, én nekem se jut eszembe, akkor ezt... Eszem. Nem, mert hogyha... De vannak típjeim, de nem emlékszem, hogy az pontosan miről szól, csak hogy politikai thriller volt. Igen, igen, igen, és Denzel Washington. Akkor a Pelican És beszélünk. a Pelican beszélünk. Így van, az pontosan ezt a, ezt a rendszert magyarázza. Egyik első DVD-m volt, olyan rohadt régen vettem, ez két oldalas DVD volt, úgy kellett megfordítani, mint a vinillemeszt. Az egy nagyon jó könyv egyébként. Jó film is, és jó könyv is. Nagyon jó, jó szível ajánlom. Na jó, de ez csak zárójeles megjegyzés, az sokkal érdekesebb, amit te mondtál arról, hogy hogy igen, hogy ezt óva oh, ma. Nem, inkább azt mondtad el, hogy, a, hogy miért, miért tud ez a rendszer is működésképtelenné válni, mert hogy természetesen a hekkerek, a politikai hekkerek megtalálják azokat a módozatokat, ahogy ezt a nagyon túl biztosított és kiegyensúlyozott rendszert is el lehet működtetni ilyen, ilyen béna kacsa üzemmódban. Ami egyébként nekem érdekes volt a mostani mitten az választásokon, hogy a, ez is hülyén kezdődik persze. Van az a, mm, ez a, ez a bookmark elrakó szolgáltatás, amit archiválásra használok, ez a pinboard. Uh -huh. És annak a programozója, Maciel Czeglowski, vagy Czeglovsky, ő ezzel beleállt most a demokrata ügybe. Úgy volt, hogy egy évet elbír a hajjakpecségeti, ha csak petselgeti. És elindított egy Great Slade nevű kezdeményezést, ami olyan demokratákat támogatott, ami jellemzően republikánus, de talán megnyerhető körzetekben indultak és ezt Twitteren végignyomta, volt egy csomó olyan jelölt, akik rendkívül szimpatikus, szintes esélytelen emberek voltak, Tanánök ügyvédek, meg egyéb olyan emberek, akiknek nem szavaznak az emberek, gyűjtöttek a rohadt sok pénzt, nagyon ügyesen használták az internetet és azt hiszem, hogy egy vagy két jelöltjük nyerte is a körzetét. És ezt így végignézni, hogy, hogy ő, ő, ő milyen helyekre ment el, hogyan, hogyan néz ki a, egy kis körzetben a, a kampányolás, az, az piszok érdekes. Ott, ott volt egy Jeff Scholten nevű jelölt, ő nem nyert egyébként, aki az elmúlt évet lényegében lakóautóba lakta végig, és ment lakossági fórumra, lakossági fórumra. Nagyjából ugyanilyen sztorik vannak arról a, arról a latina Csajról és uh, Olivia Cortez, jaj, ég, hogy nem üteszem a neve, aki be is jutott a kongresszusba, és most, uh, most ő drúgdoss a körbe a konzervatív sajtóm, azt mondta, hogy nehéz három hónap elé néz, mert hogy nincsen pénze Washingtoni albit keresni. Ellenben az eddigi munkáját, ami pultos valamilyen bárban, azt nem írti tovább. Megválasztott kongresszus képviselőként. Haj, de kínos. És hát nyilván meg fogja oldani, de hogy az egyik oldal szerint ez rendkívül vicces. A másik oldal szerint, néz, már olyan emberek is bejutnak, akik nem milliárdosok már most. <gül> és most ilyen starik balakad egy-kettő. Meg, meg a másik, ami érdekes, szintén lehet róla újságcikket találni, amit keresek valamit az adásnaplóba, Naplóba, hogy meglepően sok tudós jutott be most. Akik halálosan megijedtek, amikor Trump kezdett hülyeségeket mondani egyébként tudományról. És ez ez izgatta fel őket annyira, hogy induljanak. Mert vannak itt most történések. Azért ez tanulságos, nem? Hogyha, hogy Amerika egy olyan ország, hogyha ott így nagyon nagy sok kéri a nemzetet, mindegy, hogy milyen szempontból, akkor ezt le tudja reagálni, és ez változásokat tud okozni ez a reakció. Csak azért mondom, mert mi egy olyan országban élünk, ahol ez a nagy sok, ez nem tud semmiféle érdemi változást kialakítani. Ott egy csomó emberben élt az a, az az érzés, hogy a demokrata pártot az valamilyen módon meg lehet fordítani. Vagy, vagy el lehet téríteni abból az irányból, amit eddig képviselt. Itthon ilyen pártot mondani sokkal nehezebb. Most mondjuk a ma láttam, az Európai Parlamenti Választások kapcsán lekezték azt a népszerű játékot játszani, hogy közös lista baloldali ellenzéki összefogás. Nem hát majdnem félre nyertem a reggeli rumamat. <gül> Milyen rumat iszol reggel? Már a hírhatására töltöttem ki, de egyébként Réunion-szigeti Aldis Akciós, amely, amely Réunion-szigete az EU legnyugatabbi, nem, legkeletebbi és legdélebbi része, minden igaz. Elfogadják az eurót, mert francia gyarmat volt. De ez nincs ráírva, mm. hogy Aldis Akciós, ugye? Az nem, nem az, a árka az része. És érre tehát egy abszolút szórakoztató dolog annyira, amennyi adják. Hát ez csodálatos hír, sokkal jobb hír, mint az, hogy hogy mi van a választásokkor, bár Mm. Tehát, ha például örülünk annak, hogy a demokraták újra nyertek valamennyit, akkor most örülhetünk, ez történt. Megnéztem közben a konkrétan Franciaország része. Oh, kicsit kentre van, van Madagascártól, igen. Nem, akkor jó, messze van. Hát lehet, hogy ez is egy érdektelen hír. Én tényleg csak azért akartam ide citálni, mert én sose tudtam, hogy hogy is van ez a szenátorokkal meg a képviselőkkel ott a távoli Amerikában. Sose késő erről beszélni egyébként. De most Pánnyit már tudom. Szerintem mindenki olyan dolgokból értesül az amerikai politikáról, mint a, mint a West Wing, meg a Madame Secretary, meg a <gül> milyen Survivor? Designated Survivor. Designated Survivor, igen. Amikben pont a rendszert nem magyarázzák. -e. Soha hanem egyszer csak egy folyosón vitatkoznak emberek arról, hogy meghalt a fél, fél kormány, kit kell agyon ütni. Jó, a Madame Secretary, de szeretném tovább nézni, De jó, hogy említed. Mindig vissza, visszanézek. A Madame Secretary egy sorozat, azt kitalálhattátok, kedves hallgatók, ami arról szól, hogy egy polit politológia asszony, vagy azt hiszem talán, vagy, de lehet, hogy teológia? Hát ezt nem tudom. Nem a férje a teológus és kém. Ő maga pedig külügyminiszterként dolgozik a, a kormányban, és mármint az amerikai kormányban, és minden részben valami teljesen lehetetlen nemzetközi ügyet old meg olyan emberségesen, és közben a családot is valahogy működteti, és imádom azt a sorozatot minden egyes másodpercét. Igen, ez egyébként egy kedves, kedves dolog. az emberi dolog van benne, azért szeretem, de jut erről leszed kelt? Hogy én meg találtam nagyon jó podcastot mindenkinek és minden platformon azt reklámozom mostanában. Na. Angol nyelvű fikciós, ráadásul improvizációs komédia. Embere válogatja, hogy bejön-e. A hostnak az a sztori, hogy hát esett egy varázsvilágba, és a az átszivárgó, a lyukon átszivárgó és Burger King-es fi haza, hogy legalább valamit csináljon ott. <gül> és ehhez beültette maga mellé egy varázslót, és egy alak a kép most borszként ö, teljesít szolgálatot. Őrületesen nagy a mi világunkra vonatkozó poénok vannak benne folyamatosan. Egyszer összefutnak egy, egy a titokban herceg, és, és princes poénokkal telik el az a fél óra. <gül> És a legutolsó részben, amit meghallgattam, és nem tudom hogy van, négy év adnyi kb., abban, abban szerepjátszottak. De a varázsvilágban milyen szerepjáték van? Hát természetesen ö, irodák és főnökök, és, és előadja nagyon komolyan a varázsló, hogy hát neki már egy nagyon fejlett karaktere van, 14. szintű marketing menedzser, és váltotkaztú 15. szintű HR generalista. Valami dugóba hallgattam, vertem a kormányt röhögve, hogy egy, nem tudnak többet rontani rajta, és nyilván tudtak. Tehát ez az, az, az, az, az a kezdő állapot, innen még azért voltak lejjebbek. Uh -huh. Ez nagyon jól hangzik. Ezt én is akarom. Több érdektelen hírt viszont nem akarok. Egyébként e, már nem érdektelen sem nagyon akarhatok, mert e, elsöröztük az időt, képzelt kell azzal, hogy... Te jó Isten! Ö, én csak akkor egy dolgot szeretnék elmondani, a következő kettő. Halljuk. Nagyon gyors leszek. Nézegettem dolgot az interneten, és, kedves hallgatók, minden, minden létezik. Tehát van például a cigarettacsavaróhoz hasonló műanyag amiben töltött káposztát lehet készíteni. És ami ennél is egyen sokkal betegebb ötlet, az pedig a banánt a megtöltő céleszköz, mindeket rendelhető a netről, szerettem volna ott lenni, amikor ezeket kitalálják. Amikor valaki először hogy az, azt az ötlet, hogy srácok, egy sárga műanyag banányukasztót, és hozzá egy lekvárpumpát fogunk eladni emberek millióinak. Én ezt nagyon magam elé tudom képzelni azt a helyzetet, amikor hát valóban nem történik más, mint hogy éppen banánt töltenek, mondjuk egy nem tudom, parti délutánján. És ez nagyon nehéz, és azt mondják, Istenem, de jó lenne egy gép, ami helyettünk tölteni a banánt lekvárral. És ott tartózkodik valaki, aki kellőképpen eh, eh, mehatról, meatromotivista mérnök, és azt mondja, hogy hát, végül is azt lehet, hogy meg lehetne csinálni, és biztos sokan akarnak banánt tölteni lekvárral, nem? Mondjuk ez az a pont, amikor én kockatőkésként szólnék, hogy nem, nem, nem akarnak De sokan. Ég, ez nem egy tömeg, ezt, hagyjuk ezt, ez hülyeség. De nekik nem szóltak, úgyhogy megcsinálták, csodálatos. Józsi, nem kéne inkább felhúzni a gumikat. <laughs> igen. Átküldtem egy két cseten. neked a, a banánosnak a reklám képét. Úgyis benne az adásnaplóban, ennél többet nem fűznék hozzá az ötlethez. Nagyon, nagyon bátortan, hogy nyitom csak meg ezt a fényképet, mert oh, Jesus Christ! Benne lesz az adásnaplóban. Ha egy dolog van, ami miatt megnézitek az adásnaplót, kedves hallgatók, akkor ez a fénykép legyen az. Fehér nyúl nincsen rajta, de majdnem olyan kemény. Ehhez sokkal keményebb. Igen. Na, sikerült elbeszélni az időt, egy csomó mindenről nem dumáltunk, de jövő héten is lesz hét. Azt nézem, hogy van-e még valami, amit így nem tudok elengedni, de nincs ilyen, mindent el tudok engedni. Különösen, hogy azóta már megnyitottam a, a Stout-ot is, ami egy e, étcsokoládé ízű barnasör. Nagyon jó kis utazás volt. Az egész, az egész e, sörös, kóstolgatós sztori tök jó volt, mint hogyha egy ilyen drága borbárba szabadultam volna be körülbelül. Kedves hallgatók, a feladat akkor az, hogy fel kell keresni a fehér t hát. Azért Hát csak azért, hogy, hogy lássuk, hogy hányatok, hányatok hajlandó felkeresni. Ettől nem lesz nem, tudom, nem lesz több lóvény, még nem lesz több sörünk, de talán nektek kedvetek támad, ha más nem, hogy végtelen jó címkék miatt venni ilyen sört. És mi meg megtudjuk, hogy, hogy milyen fajta kereskedelmi hatásokat tudunk elérni a Meti or varázslat segítségével. Valami olyan dolog külön, amit egyébként is szeretünk mert azért ezt szerintem mondhatjuk igaz kell, azt mondhatjuk, hogy ezt az egész fehernyúl történetet szeretjük. Igen, igen, igen, ezért semmiképpen iratkozzatok le rólunk, mert most ennyit beszéltünk a fehérnyúról, a sörről és a kapitalizmus kritikáról. Ö, inkább bármelyik kapcsán szájátok velünk vitába. Vagy iratkozzatok fel, vagy legalább támogassatok minket a patreonon, patreon.com.permeti.heater címen lehet ezt megtenni. Az legyen magyarul, amikor az Éhvermútról beszélünk az adás elején. Az nagyon gyanús legyen. Bár hosszan tudnék róla beszélni, édesanyám mindig azt tolta. Vagy a kalós arról. Az viszont nem jött szembe velem életem során soha. Ez az alsó polcot, az alsópolcos cuccom, mire már nem szabad ráírni, hogy <gül> Értem. Akkor talán ezért is. Jó. Nagyon jó volt. Ez jó volt. Ezt én szerettem. A 229. adás engem szórakoztatott. Én sem vonatkoztam közben, mert jó, hát mi csináljuk, érted? Ha már nekünk semmi, jó, akkor tényleg abba kell hagyni. Igen, akkor tényleg az, az lenne az a pillanat, de szerencsére ez egyáltalán nem, nem fenyeget. Kedves pólóméret, méret, jut eszembe, kedves póló el nem küldő e, barátaink és támogatóink, ne habozzatok tovább, nézzétek meg a patreon hogy nem kaptatok-e üzenetet, mert ugyan kaptatok róla e-mailt is, de valamint majd elbüszkélkedünk a pólónkkal, és megmutatjuk, hogy milyen menő. Csinált nekünk a Gomba Pressó Residents grafikusa Tommy, és egy hét múlva jövünk vissza a 230. adással, ami egyfajta kerek száj lesz. Sziasztok! Sziasztok!